Buenos dias. Good morning. Good morning. Good morning to you. Gesim mirë se keni ardhur në klubin e mësuesit. Miq dashur, unë jam Blendi, dua t'ju përshëndes sot mëngjes, t'uroj një ditë fantastike. Është data 4 dhjetor, ditë e, e mërkurë. Mërkur, ne jemi këtu si çdo ditë tjetër. Unë jam bashkë me Jerin, me mësuesit gjithë bashkë. Gjegsinin me Sonin këtu mjese, mjese, dhe Lorin. Gjithashtu, klubi i mësuesit hapur për ditën e sotme në, sot në klavën femrë 104. Nuk e di se si ja keni kaluar ju. Unë jam kaluar fort mirë, në fakt nuk kam bër shumë përveç se kam bër gjumë mbas ditës. Mbas mm -hmm. ditës. Domethënë ndar. Ke fjetur herët? Kam fjetur në 10, një herë, jo si ty. Jo no, një, një, një herë më qe llon, një herë në 3 vjet. 10 e 10 e gjysmë kështu, diçka antihull, por që ishte herët për mua. Kështu që, mm -hmm. që edhe sot mëngjes ishte shumë ftohtë. Kam përsëpërë se sot ka qenë 1 gradë temperatura. 1 gradë. Vërtet vaj këtu? Po, 1 gradë ka qenë. Ka qenë është akoma domethënë. Është akoma. Është akoma shumë ftohtë se unë për vete Zira dorë nga Butania, e ndihemi s'oftot. Na fuza pra. Po pse ku flotin në shpellë ku është nga Butania? Shpellë në dhomë flet po pra dhomë s'oftot. Po është s'ofton, është më dorë. Kanë më të mira sepse do të jetë diell. Nuk është, nuk është, nuk është shpellë, është një dhomë e madhe, e madhe si kubë natyrale. Ehm. E apo janë samund jetora? Jetora, jetora. Vau, vau, vau. Sa mund të jetë. Ora valë, valë, valë. është <Limlik> herë, është herë, të herë. Mi qetë me klabët hemë, klubin e amigjesi. Nëjë sërp, oke. Unë tharë se po e bëja vetatë. Ishe me efekta jo? Unë me ndoha sigurë me ndoj një mrekullit dhe shpeci se gjëostima. Ora, ora, ora, ora. Në bëkam. Të sa është ora, orat? Nice, sot kemi program të mbushur plot me aktivitete. Mos çani kokë se sot për jashtë do ta ngrohim këtu në klubin e mëqyesit. Miqdashur mos harroni që ka dhurata, ka muzikë shumë të mirë. Po të gjaja do të ardhur këtu Justin Timberlake, thash. Ah, okay. <coughs> kështë kështë shyrë, mbukur, që ky ka edhe këngë të tjera se të vëmë ndonjë gjë sot nga nga Justin. Mirë. Do të, të habim zyrtarisht programin. Atëherë, Sony, sa do i themi robotit? Tasthora. Bravo. Bravo. <laughs> Ora 7:02 minuta. Kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1811, Peter Goddard nga Pennsylvania patentoi korrsen e barit me korrent. Në vitin 1875, erdhi në jetë në Prag shkrimtari Rainer Maria Rilke. Në vitin 1881, u botua për herë të parë gazeta Los Angeles. Në vitin 1886, erdhi në jetë piktori rus Vasilij Kadinski. Në vitin 1978, pas zvracjes së presidentit George Muskov, Diane Feinstein u bë gjaja par e parë presidente e qytetit San Francisco në Kaliforni. Ajo ishte në detyrë deri në 8 janar të vitit 1988. Në vitin 1987, kongtarja Madonna bëri kërkesën për divorc me aktorin Sean Penn. Më vonë ajo ndryshoj mondje dhe riburisë rishë në janartë vitit 1988. Në vitit 1988, Roy Orbison dhe koncertin e ti të fundin në Ohio, a indoroj jetë dy ditë më vonë. Në vitit 1990, shtetet e bashkuarat e Amerikës i dhanë një patent, jo ko orshtinit nga Tuskons për një proces për të shtypur fotografi në thonjë artificial. Në vitit 1991, u lirua gazitari Amerikan Terry Anderson pas 7 vitës devë zëni rob në Beirut. Ai ishte pengu i fundit dhe më i gjatmi i mbajtur. Në vitin 1998 u lëshua United Module, moduli i dytë i stacionit Hapsinor ndërkombëtar. This is Club FM. 100.4. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit.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 Midis orës 7 dhe 10 Në klugin e mgjesit Në klab FM Në një shimt pikat All right Mirë ora Ashtë të një 7 dhe nëtë minuta Mishda shurini me blendin Njerin altini në Me mgjes Me mgjes Me sonin Ore, e ti që po mendojë për olden Saher që hava dhe bagajin uh, Mendoj për olden Se kam pas uh, Kam një gjatje Për t'ja quar um, edhe, edhe Se kam bujtani. quar akoma Po nuk e ti Edhe unë saher Hap bagajin më kines Më në në person Hahahaha <laughs> Se ndo të të artur kjo. Rofati jot i mirë që. Soni ky ka, ka pasur ky dikur ka pas mbajtur një gocë të lidhur me bagazh. Prandaj <laughs> këtë dizë me dobë. Un kam një un kam një një një bago atë një sterilizues biberonash ja, për shok nga Merako kam edhe un. Çë duhet t'ja çoj? A sot a nesër se ndonthë mua mu ajo kur t'ja çoj. Nuk i duhet më. Gocza është në kopësh. Do. Disa piperona. Po, më gjezi ai nga ai Joni për godën. Zishe të vogul. A gudhiun se çfar, se. Po ka lon ka, kështu që do të prandai mendoj për për ortogra bagazh. Do dia çosh. Tashina Serodi pse mendon personin kur a bësh? Blet jashtifikuar ti. Po, edhe them shkoj dhe funksionojse puna. Ai dhe kriminal park jimjes. Po aty ka mëse shavli nëse këtë për shkak kur është ftohtë, siç është sot më ar shavli. Me thash posoni doktor durvall. Ku ftohtë. Bom, as pequenas joias. Cam cam na cabo toda aí que por bateria, né? Quer dizer que isso toda que lita bateria, pô. Vai só toca o cabo da bateria está de possolido, que nada, tudo que tá dando no som. Possolido está toda aquela bateria do telefone. É nisso. Tudo bom. Po t'i soni, me ndomër në njëri nga nere, kur ata ka qënë shumakinës të të të të... Në shumë mendoj i shalak ardal t'ini që t'kallon në ko... T'kallon në transvetimit... <laughs> keno një e rëndrakshu, angë dhe... E ja... Sigur t'kallon <laughs> <laughs> <laughs> <Shikur laughs> <bënda kalor, laughs> në transvetimi... Sigur, përkallon t'kallon t'kallon t'kallon! Këto ishi njëf në parë... Defekte... Kam diquan për këta... Që t'ndoj njëher stres i punën, si do mund s'koro është Nuk di se çfarë ashtu, duket sikur gjera do të shkojnë gabim, të shikon në ëndër pushumë. Ato komandat më thjeshta që zgambësuar. Ja, vetëm shtyp këtë butonin këtu. E shtyp ti atë butonin anty, aty butonin. Ajo asnjëherë nuk ndodh. E di ripres figurën pasaj. I gjithë butonit bie. E kupton? Ngjelle të vetë një vrimë zeza ti. Pastaj ti fut gishdin aty. Pasaj ze kurenti, ëh. Apo diçka. Ku ti un? Sa do të kemi um, avokatin Dorian Matlia këtu me ne? Mm -hmm. Në Oran Tep. Në telefon çdo dnatas për një për një bisedë. ë uh, do flas pak për një çështje që ka të bëjë me me makinat dhe me xhobat dhe me kalimin e kufirit. ë uh, vetëm për të marr uh, për të marr disa opinione nga avokati që kam pashë që ka qenë i zhëshëm në lidhje me këtë, në mm -hmm. rrjetin social, por për çfarë çfarë ndodh pak a shumë dhe do të mundohemi që të kuptojmë, të kuptojmë tamam se si është situata, por a uh, pas kanë një rregull të ri të nxjer tani më së fundmi nga Ministria e Brendshme mm -hmm. që thos. me fjalë të tjera policia mm -hmm. që thosht që nëse ti ke joba të papaguara në momentin që ti shkon a, për po, të dalë në Maltëzi për shembull apo në Greqi apo diku tjetër ti jestion të paguash do, do ndalohësh aty në kufi nuk e di kjo është kjo është ç'është ç'a ndodh atje do, do mëntend ç'a ket parkën mundsin Aket paktën mundsin që të paguash aty. Dhe pastaj të kalosh. Dhe vazhdosh rrugën, sepse mund të ndodhi për shkakun që ti po shkon për një urgjencë mjekësore. Mo kupton? Në këpëton? një shtet tjetër. Në Greqi po thheni, meqë njerëzit shkojnë ndonjëherë atje. Dhe të ndalohesh aty për një job. Ka shumë shpesh raste që ne as e dimë që i kemi këto joba, mm -hmm. apo marrin joba në aer. Joba në qytetin e Fierit kur ne nuk kemi qenë në Fier, gjithë kto ë uh, ë Ja, një, një afër është vërtet korruptive që ka qenë një një traditë e tmerrshme e policisë. Ndaj qytetare, një vjedhje e hapur që i ka zgjatur me vite, me vite, me vite, me radhë Edhe në qëse ti për balesh me gjoba që ti si ti fare që i ke Dhe ke një thmitë smur që përmëndohesht atë qësh diku Dhe ta një duhet meresh me këta, mduket mua si kur Qytetarit këtu i kemi rënë pak në qafë më te përse që duhet Se qytetari është në fund fare i lirë Por avokati e cërë më te, avokati e thot që Qytetari jo vetëm që nuk duhet të ndaloj por nuk mund të ndalohet në atë mënyrë se të shkelje drejtavën e tij mm -hmm. dhe një kurrëun dashje, ideja është pak neofashiste. Po rindaloan njerëzit në kufi ëm um, si mbas shefit. Kështu që do të thotë vërtet një para është edhe kjo puna që e din të gjithë që mbas mund të kenë njerëzit gjoba paguar. Mm -hmm. Edhe kjo tiëtra që janë vënë gjoba timer, mm -hmm. edhe un janë prekur me kjo. Po pra. Edhe një formë me mirë për t'i përguar është punaj e kësaj Do më dhe një kam bërë që kur shkosht të këllaudimi të bështaksa Ti detyro është t'i përguash mm -hmm. Se për ndryshë nuk i bërë, bërë Ate kemi bërë qdo vitneve Ate si kemë kuar në njërë edhe, një, edhe dyta ku firi që, oh. që Në qëse ish pëton aset parës Te dyta Do zot dhe i përguash E ti, po puna është t'u që Në qëse ti s'kemi jaftu e shumë par e drejta e drejta e policisë për të marrë një gjob të padrejt mbi e mbi të drejtën tënd të lëvizjes lir si qytetar i kësaj bote. Në ditë papritmas nuk je më një qytetar i lir sepse një polic rufian diku ka vënë një gjob për shefin e vet vetë i së di. Edhe të drejtat tua themelore kufizohen si mosnënqesh. Në një mënyrë që ka përshtypin që ha debat, kaç bëhemi, ha. Që, ba, që ba, do të flasim ta, pak për këtë sonngjet. Edi që ka shumë njerëz që na ndjeqin nga makina, kështu që, që kjo është diçka që, që që i prek edhe ata. Nuk po them që është që ështja më madhore që të diskutohem sot kemi tema tjera shumë të bukura Por do ka të kam një pjesë për kjo është njëra prej kësaj. Është rëndësishme, ëh. Jo? Unë mendoj se po. Ata unë gjithashtu. Tani a kemi një frymzim për ditën e sotmë? Patjetër që po. Okej. Okay. Dhe sot është shumë i veçantë ndryshe nga era të tjera, sipas mm -hmm. është dita për të veshur një pal kput, një bluzë, një pal jinse ose diçka tjetër por çështës e vjetër, që do të, oh, të thotë. O i erit. A ju e, të e të keni pasur aq shumë për zemër, saqë nuk ju ka bërë zemra që pavarësisht se kanë kaluar vite e keni ruajtur ata? Ti e ke. Shifi këto jinse të erit. Po blendi. Çi kam veshur unë sot? To, a i shikojnë njeri A i shikojnë njeri Një sekundë, se që të shikojnë <laughs> Ja dhe ujë pikët unë karibu Me gjitha të duke në endë në formë Shikojnë form të gjinsë njeri Prej sa vitë është i keblendit Ja në shtu gjohë Ja në shtu gjohë Ja në shtu gjohë Ja në shtu gjohë Janë shtu gjohë Fantastika To gjinsën janë Janë sa vjeqara Janë të vitit Dukët se janë vjetë vjetë Vjetë vjetë Jo, po... ndusha Duket. Ja 78 vjet. Ne sot atyre. kanë veshur një paltu që është mosha ime. Kto janë xhinset? <laughs> Shikoj se çfarë ndodhi aty. Se un ë vishem pak çu si si me e ke veshur, si nervi aty. Më mm -hmm. s'pise kala më. Në përkëm etj etj etj etj. Çuqë vonohesh. Ata prindrit e din se si është, si janë shtëpitë e fëmijëve të vegjël. Por në gjysëm e arsir, të mm -hmm. zgjota ato xhinset të palosura, siç ishin aty. Tan. Dhe i veshë, duke me nduar që ishë një palë gjinsët që i kam gjërë para një 3-4 muesh Pra me nduar dhe si ishte një, mësht, një palë gjinsët që i kam tubë të ngushta, po Sepse një kanë gjyra në gjanin mm -hmm. Pasa kur i veshë, ndjeba që ishë në gjinsët e vjetra të gjëra, si shka shenë modët atëre Pa, unë E thash, e di që do të hapim prap modën me të gjëra <laughs> Sot, e nesër, që shë unë, i mbajta Dhe i veshë Sepse Dhe i akushëlloshë ja dhe, dhe, dhe Që që unë kam vesh një palë gjinsë të vjetra, portë mira Kupto, edhe janë shumë në formë Falimin derit, edhe kaqë Edhe, kaq, edhe do sili modën e gjinsëve të gjera prapë Të unë krymin e mqesit Ndërgo, unë të thesh pak më të parë Unë kam veshur sot një paltoj që është shumë në formë Dhe ka dal moda sërrisht e prejrjeve të tila Shish. Që është që përjë që një një nëncën e të të djetë i gjashtë E maminë E të rashguar bre është ka pasur gjysha jer. Pra ajo ka trashëguar nga një gjyshe. Kështu që gjallta. Po shumë e gjysheve fare që është aty video. Ende gjysha gjysha e gjyshes së jerit ka vdekur e re, por kam pasur një komshi që ja ka thënë, e kujton se ajo kishte një gjyshe të gjysheve shumë e vjetër. E pat fialësh trashëguar. Po. Që kur uh, Donika u martua me Gjergjin. Jo ash dash. Një kastriot. Kthejmë pas pak luën e mëjesit me zhdashur. Ne jemi këtu çdo ditë me ju. Bas pak do të vim me më shumë muzikë. got to find that guess we like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 70 222 22, Mesaz dërguesi i parë fiton Midurat. Kënga e ditës. Midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëmësit, në Club Fem në 100.4. Mirëmëngjesin që të gjithëve, mirë se keni ardhur në klubin e mëmësit. Ora tani 7:24 minuta më ish dashur. Un jam këtu bashkë me Jerin Altini me sezonin dhe me Norin në Club Fem në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. ë uh, Lajmë shumë Nuk e dini nëse keni parë këtë, por janë hapur të gjithë gazetat e ditës sot na ja. Shikojë ajeri përleshë. Mm -hmm. Për veten të ndën. Për shemb gazetat MAPO, gazeta SHQIP, dhe gazeta SHEKULLI. Të gjitha gazetat që kemi ne këtu, edhe Panorama Sport hapet me kompleksin e jon, mm -hmm. që është Pallati i Bashkës, siç e quajnë Nevlar. Gazeta SHQIP sot në titullin e saj kryesor me Me fjalën, ç'është vërteta, tani se mund ta keni parën ekranet e tjera, nuk ka nevojë që ta shikonë gazetën ship. Ehm, um, ideja është këtu. Qeveria vendos të prish ndërtimin në det dhe të dëmshpërblej pronarët e apartamenteve. Mhm. Mm tani un doja ti pse juve nëse keni ndonjë koment për me këtë? Ne 462 no? milionë, ka mund të jetë 60 apo milion të, të reja, të reja. Të reja, ëh? Tani të reja kanë përshtypjen Një, se po... 400... Dhe Atere, dhe gjithë, qeveria bëmga të shombjen 462 milion kompesim pronarve. Pronarve? Po. Okej. Okay. Që i bje 4 miljardë. Gjithka e tilë. Gjithka e tilë. 4.3 miljardë. 4.6. Um, Këshu që... Këtë ju në, këta do të më shpërblenë me pare tona, se pare të qeveria pare tona në gazet, s'ka pare të veta. Këtë ta? Pare të qeveris janë pobudë. Ideja është që mund të këtë shqitur hyret aji. Për hyrit e në shituër, nësë ajo të gjitha Ka i plegët prap njerëzë Si mundi, uh, kush? Vetë pronari, thua pronari? Po, apë ka pasë përbetë Do t'i dëmë shpërblej shteti pra, nuk do t'i dëmë shpërblej pronari. pronari Pronari ka shituër, i ga martë vetat Pronari i ga mbilën banka to Udo në mundë këtë bërë një palat tjetër kompleksin Adriatik për shkakun do të mbaroj banorët banorët ato banorët që kanë qenë deri aty jo ja po do të marrësa lekë ty do të ajë ajim aty që ata të mos mbeten në bashpi ose të blejnë një apartament tjetër jo kompleksi jonse ai do të jetë deti jon aty por mund të jetë një kompleks pak më tutje po aty në ullisht për shkakun si ta blejnë ata ata gjën tjetër tani gjithë fondet që ikën ikën po na çëmëj oke për ne vë bis si duket si ide jeri Një të shpëndurim Tani, është gjë e mirë Kur ti jë, jë, të jë, shpërblen po klasim... Ataj që janë Të dëmtuarit në këtë ras Sëpse mund tisha dhe unë një Që mund të kisha bler apartament aty po. Dhe nuk është fa imë Se uh, ti mund të keshë problemet tjera Dhe një ditë bukur sëmbet Shpia që unë kam bler Por më duket pak uh, Cik me dy presa pjesa E dëmë shpërblimin nga ana i qeverisë Jo uh, mfalë se to lekën ku do gjenden do më marrin prapë në dijë. Dije ka një çë, ka një çë, shok uh, shokët e shoqja, vlezërdë motra. Mm. Shteti u ka dhënë lekë këtu për ta bërë atë. Ta. Tani ju do të thonin se këta ishin shteti dhe bën si deshën. Dakor, qi janë të korruptuar, janë të korruptuar atë që nga. Religi. Bashkia e Vlorës deri tek uh, gjykatës, inspektorët Njën e gjithë do. Po, ministri i Taririt kishte bërë një uh, kaçuar diçka në gjykatë 49 faqe, 49 faqe të një, nuk e di tam, me cili është termi që përdoret, për këtë e harrova tani. Raambul, quhet një lloj. Ajo ç'praambul tash thirrje, s'e çndoni. Ka bërë një relacion, po them. Mm -hmm. Të kësaj situate që e ka chuar në prokurori ku uh, përmend gjykatësit, inspektorët tat kthimit pronave të bashkisë që kanë dhënë lejet e ku diun se çfarë gjithë njerëzit si që janë përzier në këtë afër në rreth i mbyllur kanë kanë kanë dalë në det, kanë kanë bërë si kanë dashur tani ideja është ai pavarësi aty është si një një një pyk marramendse një një pardunim jashtëzakonshëm që i është bërë Bregdetit dhe këto leta themi Uh, Le themi edhe një gjë tjetër që jam dakord me ty kur thua që që banorët atje duhet të dëmshëm, sepse në fakt ata nuk kanë ndonjë faj, kanë marrë me gjithë rregullat e shtetit madje edhe të hipotekuara atje atje. Kan paguar tjetër, për të pasur ata. Por, si qytetar të, të kesh mbrojtje kur bën diçka, ama do them vetëm një gjë, që, që nëse banorët pretendojnë që nuk e dinin se si qysh tek u ndërtua ky kompleks, nën në çfarë uh, afërash politike e, se ka qenë gjithmonë përmendur, mm -hmm. që në kohën kur po hidhin gur për të mbushur vendin atje. Mani më po e di kur po mbushin ndërtimin thoshin po më e di si do ndërtojnë këtë. Jo se diin se kujt ishte atë. Jo, tashi të bësh sigur je qorr, shurt edhe mëmecs me dhe nuk e ke dëgjuar asgjë për këtë dhe hyra atje dhe s'dije. Muam duhet sigur po bën sikur, pak po bën sikur. Jo, ata kanë folur me pronarin, kanë thonë orë. Edhe njerëzit që kanë marrë. Kjo gjën rregull këtu. Shumë njerëz që kanë marrë shtëpi aty janë njerëz që kanë qenë të lidhur me ndërtusit me pronarin e pastaj mos u jepet as i lek. Ja, mos u jepet as i lek. Po tu jepet ndonjë lekë nga ata që kush e bëri këtë? Kush i mori ato lekët? Ai që po, po. duhet edhe dëmshpërblej në i far një farë mënyre. Po kjo është më drejtë. Se çu pak kështu tash. Hapim grokën aty ku shteni këtë, a? Po pra. po, po pra. po, por to s'është është një çmenduri, sepse nuk më duket e drejtë që ti ke bler atë dhe duhet dëmshpërblejsh nga unë, nga ty edhe nga gjithë. Po ka njerëz për shembull, të cilët nuk duhet të drejtas as, as shëndja e kësaj. Jo, u uh, jeah më e bukur se pashu në Vlorë, që nuk e kisha parë prej shumë kohësh, është kejshte pamje fantastike, sepse aty ka pasur ndërtesa të shumtuara, do të thotë që ishin vende pa vende, nuk kishte asnjë lloj rregull, do të thonë. Më fal, se ti ishe në Vlorë në këtë fundjavë. Po po. Pra, bus detit u pash një det fantastik edhe. Po aty në te plazhi i ri, domethënë. Po që kishin shumë bur pjesë më të madhe të ndërtesave që nuk ishin ga palidhe. Gasila, gasila deri te ujë ftohtë. Deri te ujë ftohtë. Mm -hmm. Dhe ishte një gjë fantastike dhe ashtu duhet ishte, do nuk ishte të drejtë askush që të dhunonte ambientin brenda. Unë mendoj që e, qyteti i Florës nga anën tjetër e meriton një shtitorje që të jetë nga fundi deri në krye, pa u penguar nga një pallat që ja, u ndërtua atje në mënyrë abuzive. Se s'mund të rimend tash që bëri një butallë njëri, një anëshutë do të vimë vërtall dhe të hedhim valla të pallatit gjithkokos, nuk e di. Nuk e di. Unë më vjen shumë keq për njerëzit që mund të humbasin një gjë nga këto. Shpresoj që 4.3 miliard lek mjoftojnë. Banorët pro. e pa fani shumë të të marrin ndëshëmblimin e tyre që mm -hmm. të blenë një apartament të së njëjtës vlerë diku tjetër, Monsumbasi në atë sens. Se tashi ç'i bën? Po dikush do të paguajë për këtë. Edhe A, nuk dua që të paguaj Blendi, Jeri, Altini, Sony dhe Lori. Edhe ju që na dëgjoni se ne nuk kishim të bënim me këtë, <laughs> po mesa duket, mesa duket, edhe ne do të kontribuojmë pak që që të paguhen ata banorët se edhe ne patëm faqe lam atë Se këshu vjen kjo për... Të nërtoj. Po, pun... no, pëse sforët juve, në në në... Ate... Shkajdi njeri. Nuk e ti. Munda shkruani 069 20 70 22 069 20 70 22 Po plasin për të sa tema sot, bërë të bërë të aktualitetit të këtu në kryvinë mqesit. Rimari me dhe një tjeder pak më vonë, por ju jenit mirë për ritor që të jepni tua, ju në gjithashtu edhe në numrin fiks të telefonit. 04 223 5014 04 223 5014, thot... Jeri dhe kjo në qonë të gotje bashkë me Kimbrën, sambari dhe la justë të në no, kjo është remixin ishtashur. E një me Klab FM, në 104, më mqes. Sogumi ngushtë çkemim. Ju vini shumë të mirë klubi i menjëhershëm. Faleminderit shumë. Edhe në të ftoht, edhe në shi edhe në diell aty jeni. Jemi, jemi. Edhe un bashme ju. Sintorasken Groot. Ha dhe jemi pak. Problemi në këtë lidhje të parë kemi katër pjesë me trafik, mm -hmm. janë dy akse kryesore por më e që na bashkojnë 300 metra trafik, është rruga e Durrësit pranë pallatit sportiv dhe den qendër me trafik, rruga e Kavajës, pallati me sigjeta deri te kryqëzimi sin dhjetor edhe në ngjitje drejtisht ku na bie ka trafik. Pjesa e tretë është rruga Hoxha Tashim nga kryqëzimi me rrugën Bardhëj Dreçës javë në Ushtemin dhe pjesa fundit është rruga Luig Gurakuqi në vim të rrugës Hoxha Tashim nga nga shishja në Ushtemin deri tek Partizani Panjor, mm -hmm. pas semafori nën katër siç i themin ne ka trafik. Pjesët e tjera janë të kalueshme siç është Tirana Re që por mend të gjitha devijimet Nëse ju jua nuk paraqetni vërtetë levizje të lehtë. Okej, okay, faleminderit. Faleminderit Elmir Rolli nga Radio Taxi Classic, një dashur i cili na informon mbi gjendjen e trafikut çdo ditë këtu. Do t'i jap tani fjalën Jerit për njërin nga historitë e saj. Dua të kujtoj vetëm për temën që po diskutojmë. Ban... Sipas lajmeve sot në të gjitha gazetat banorët do të dëmshpërblehen. Kompleksi Jon do të prishet, shkelësit do të dalin para drejtësisë. Kjo është çfarë premtohet në via të trasha. Cili ish koment i juaj? 069 20 70 222, 22, 069 20 70 222 22, për thënën tuaj. E gjithashtu mund vini edhe në faqen tonë Facebook, Facebook Food Fraction Club in Jazz. Dhe go historia që vjen tani vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ju e dini që fast food-et ne gjithmonë e kemi bërë edhe temë në klubin e jazzit, se gjithmonë njerëzit janë të pakënaqur nga pastërtia apo mm. më saktë nga pa pastërtia që ndodhet brenda një fast foodi. Këtë herë ka ndodhur diçka shumë e pazakon, sepse ka qenë një djalosh në një nga fast foodet të shumta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe çfarë ka ndodhur është se ka porositur diçka për të ngrënë, dhe ka vënë re që vajza që ka marrë porosin, përveçse nuk ka pasur uniformën e punës ka qen zbardhur dhe her pashere duart e saj i fshihte tek pantallonat. No, djaloshi është skandalizuar nga vëngjjarja, i ka bërë një fotografi vajzës dhe më pas ka kërkuar që të flasi me menaxherin e këtij fast foodi. Dhe zbuloi na. që menaxheri ishte vetë kjo zonjusha që ishte në këtë gjendje katastrofike. Dhe duke mos pasur asnjë zgjidhje, sepse menaxherja ishte kthyer në një gjuhë arrogante që un jam këtu dhe un bëj çdo dua, mm -hmm. djaloshi ka ikur nga fast foodi E ka hedhur në rjedin e ti social në Facebook Fotografin duke shkruajtur Kjo grua po për përgatit Ushshimin pa këput, pa doreza dhe pa uniform mm. Kur djersin të ifshin të duar Në pantalona dhe nuk i lanta Ato asin her Korkova të flisa me menagerin dhe ushtokova Kur mora veshtë që ishta ajo Më foli shumë kesh pasi unë e kritikova wow, wow, Tani wow. ju jep një gjukimin tuaj Kjo është bërë shumë problematike në rjet Dhe më pas vetë prëndarja e këti fast foodi Ka marë vendimin që ta pushoj nga puna, Menagerës, se përna e ishë të kushtjetër A ishë të kushtjetër Por pash. nuk e dinde se Vetë menagerë e që kise ishte uh, Kaj që e pasjel Të së vetë pushu ajo Ajo e ka përgjënjështruar të gjithë këtë historie no, po, ko, Duke thon që unë u kam bërre si gjoshët shkello regullat A kjo ishte vedem sepse fshiu duar në pantalonë Ishte pa uniform dhe ishte zbathur Jaja, yeah, yeah, ishte zbathur a, ish Zbathur është <laughs> po, një mërëtet Po, mirë Allah të kjo s'pej, s'ku ishte të vezet me këndë, të ashi Po, edhe duart, pas i kap dhe diqka, i fshinte në pantalona, fillon të gatiste i gjërat e tjera Po përse, ku e diti se i fshinte kushe njërë duart tjeri, më falj në kuzhinë anë mban do doja që mos vendos <gibli> sekso me me me, me, me, me, me, yeah, me me me po ka shumë të ndodhi edhe kështu u ishte peshë kush paskëgjëm ndonjëherë në një kuzhinë ose un kam qenë me qyra apo ku më do të veshin duart tani baje një peshir si shikon me vetë një un do mendoja që ishte diçka më e pastër duke qenë një peshir një peshir që të shorbente pufshirjen e duarve dhe jo pantallonave tani mund të ndodhi edhe kështu Por që ne nuk kemi parë, domethënë konkretisht duhet të fillojmë të zhbirilojmë këto gjëra. Pip i zhbirilojmë. Fjalën e bukur zhbirilojmë. Isha ashtu ne ju lëmë, e shkojmë tek Zizi Word kur të themi do të kemi anagramën e ditës së sotme. Un uh, mendoj që e, kan, e kanë pak. Mm. Hmm. e kanë eksageruar pak. Në forma e komunikimit ka të bëjë shumë, mosu thua ashi, jo, duar, yes, jo gjena, jo mos e vërtet. Domosë merr ato ka mishin do uet baj frigorifer. Vas son sa de 43 minuta jemi me klubin e mëjesit në, në klub e oh, themi ishin pikë katër dhe në ekranin e klub dohos dhe ju uroj një ditë sa më të bukur oh, dhe të mbar oh, ku okay, të shohim. Okej, mirë se vini në klubin e mëjesit. Koanagrami është dashur buni gati. Un kam një fjalë, do ta kem shumë të ngatruar, shumë të ngatruar. Kjo nuk është shumë shumë e vështirë, por është shumë e bukur. ë uh, Ju do dhe të gjeni se cilat janë fialat duke e riformuar atë dhe ndryuar vendin e gërmave. Le ta nisim tani. Hopa. Anagrama. Në klubin e mijësit Ata hey, i cile është fjallë? Tani imajginoni një djallë të vogël mm -hmm. Të cilin I cilin mund të jetë përru një një vjeç e gjysëm, dy vjeç, kështu ta. Që sa po ka finduar të flasi Dica fjallë Dhe e mba një dado e cina i quet Po të dhemjë fatë mira mm -hmm. Por bejbja sigurisht e thretë Mira Mira, mësë me ndojë e rinë Së thretë fatit jo. <laughs> okay, uh, Gjithësit Ideash që që kur ky çan tan ose mërzitet nga që mira e ushqen, i thotë. Oo mendoja Mila. Mira, jo, i thotë. Ai thashë. Mirë te vegjël lëron e bën. Nuk e jo. kisha menduar këtë. M mira keqe, i thotë që mira. Mira keqe. keqe. Këto janë anagrama, kjo është anagrama. Mira keqe. Oo oh, po. po. Oh. Mira keqe. Çan <laughs> bebia, e kupton? Ky është shpjegimi për sot, edhe për sot mëndova tiu fuz në një bod lart. Edhe të nga të ruar Mira Keqe Nishtë dashur Anagrama e ditë sot me Mira Keqe <laughs> 06-19-17-12-22 Ma saroni të shkura në emrin të uaj përqëm së të uaj Me që rafjallat të gjitha mirave që janë në dëgjim Një puti edhe një përqafim nga në sot E jeni shumë të mira Si se thot e emri vetë Mira Keqe Oh Êshtë thishë për anagram <laughs> Okej okay. Në një ideje? Jo, ja, për momentin. Në ja. një ideje, histori Sony. më të drejtën. Ato të dyja janë e apo është njëra e? Jo, jo, e. E mira, e këqja. Janë e pra, sepse po kishim ja, e, e pra, do të ishte tamamë. Do ishte e jo. <laughs> mira, e <keke>, këqje. <postaj>. Mos <laughs> soni. Mbal pa jo është, ë apo shto. Ë apo? <laughs> jo, jo, a Martin. Ajo që po mendon nuk do del. Ajo që po mendon di se del? Ja. Provoj sërish. Mbyuan njërë pas z. Po pra, pas z-sani, se si dihet. Çfarë po thot më? <laughs> ma thuaj mua sani. Po ai Altini më thot Altini pas z. Oh, për çfarë po mendon Sonja? Ë, më dhom, son, <laughs> Na, më çfarë <dhom>. mendon? Aha. Jo, <laughs> yeah. nga nga goja juaj duket sikur uh, sikur është e saktë, por nuk e di. <laughs> 069 207 222 069 207 222 Po klasim për një send Pa, një send E dhe nga të përmëndonim Oke, shumë mirë Këte e mbas pak klubin e më qitë Letë shikojmë se qëfar përmëndoni po ju 069 207 222 069 207 222 Për të zgjithur anagramën Mira Keqe Klubi mëngjesit në Klab FM dhe Klab TV Në ndësuar nga Vodafone There's so many bats except for one or two Some of them are gray Some of them are mean Most of them are twisted and it's worth thing në shtatë pesë dhe 3 minuta janë me klubin e Gjesisë, në klub e Femini 104-70 me klubin e Gjesisë. Good morning. Atëherë, mira keqë është anagrami i ditës sotme, 069 2070 222 për ata që duan t'u luajnë me këtë mira keqë. Nuk do të përsërisim mbas lajmeve të orës 8 do të kemi një fitues doti kujtojmisht, ashtu si mbas lajmeve të orës 8 do të kemi edhe avokatin Dorian Matlia në linjë telefonike në një bisedë E dua ta pyes për disa gjëra në lidhje me këtë rregullineri, punën e xhopave. Punën e xhopave dhe se si mund të ndalohesh në doganë ndonjëse në ke xhopat pa paguar dhe mund të tkvie e kufirit. E ç'mund të bëjnë qytetari për të mos Po pra, e mos uhejën noi gremin nga nervat. Jo. Domethën kur kur të vi ajë kështu. Jo, jo domethën un di diçka që njerzit duhet të informohen. Ore ne kemi pushtetin qeveria ka vetëm zyrat, ana kanom kështu. Po pra. Kjo është ideja. Qyteti, ja është qyteti që vendos, qytetari që. Ëndër jo çdo gjë që nxjerr qeveria është në të mirën tonë. Ka dhe veprime arbitrare. Un nuk do ta thosha këtë. Qeveria përgjithsisht ka veprime arbitrare. Or uh, jo, më them që ka bipolarë në fakt, por nuk dua ta thojë. Për çmirin më nerva. Sol Cagebury. <kek për> <gjubi> do të di atë gjëton. Jo, jo. Bëm shaka, bëm shaka. Nuk shaka, na ti do të informojmë se si do. Sa çart. Skemi asnjë gjë për ta, skemi asnjë gjë tjetër për të bërë. Kështu që po mendoja ku di unë. Unë nuk e di, po shërzancizme, shërzancizme sepse nganjëherë s'it me vërtet mund të Von kem probleme me këtë. Ma mermend e mua janë të interesuar, tin ata kanë makinën se po, njërmanj, se ç'n do. Shkon ti atje, je në dogan, merr vesh dikush ka vënë xhoba, disi di fare, aty utohesh, po po ti mund un çmenden. Po beton, un un shkoj në çdo doganë që shkoj, un pres të më harrojmë, më ke presësh. E kam gjithmonë një skenar çuq që më marrin edhe në Gjermani, në një kamp për qendrimi. Nuk e di pse. Nuk e di pse, poçi. Jam mbyllur blen. Jam gjithmonë <laughs> i nervozuar aty në doganë. Uni kam gjithë dokumentat rregull, makina është e im, ja kam 4 vjet që e kam bler, e ke presësh. Kjo automakina. Në rampë ti marrsh herë sa i, i sedili e do vjera ime. <laughs> po duash ta provojm, por kjo nuk funksionon asnjëherë. Megjithatë, un jam nervoz. Dhe të më ndodhhi aty, thotë, kati çka, çka shkon zonë, se dukesh kështu, ti kështu. Un, jo, unë, jo. Po fillon Asi. të bëj një një sër analizash pastaj. Jo, po çka, di në një herë ku di un dashi. Nuk kemi çme vetëm. Ai radhëjohet. Ka vërtet më im. Ehm, um, au shoku. Ëndonjë në këtë situatë unë të marr vesh në atë që ai ai fillon po të trajqoj bashkë. Jo më kam më gjëën për të bërë. Kur ka të nfierë. Kur çanë fiera. Ti s'ke çën kurë fiera, nuk kanë kalon atë punën, Allah. Edhe unë e filloj të unë flas. Ku kam që nuk nfier vla. Vëmëshun në anërin. Nuk e di jam. Çu she çu she potëmna atë situatë edhe m'vi m'vide kjo do nervozojm nuk e di se ngat ja mbaj pastaj do do munduem kujtoj se kur e ka marr xhobën, ku kam qen, çfarë kam bër, për çfarë ka marr xhobën, sa kam për të paguar, po, po. sa është kamat pagesa, vonesa kur janë tani, gjitha këto gjërat arge. <të> e tjera dhe aq më duhet më hale Xhevi Ajne. Ajne Xhevi se kanë ngatitur momentin këtij. dhe edhe aty aty nuk e di se si do t'ia bëjnë. Kështu që do njim dhën, të preferoja që në një vend më pak të siklet shumë sesa dogana të gjehim. Megjithatë do të jemi me avokati pak më vonë. Ai thotë A i thot avokatin, që vëse unë e gamë kuptuar mirë, mm -hmm. Dorianit të rast, që kodi rrugorë për saktonë se policia shtetit ka për të tyrë në qovëse të venjë gjobë, mm. pa t'jenin tënde nga këto gjobëat në fluturimë, si sh që i si me shushtë qështë qështë të të të njoftoj brenda 30 ditve, dhe në rrasë se ti nuk merë një njoftim zyrtar brenda 30 ditve, mm. atëhere ti nuk e absolutisht asnjë të tyrëim për të apakuar atë gjobë dotë çjjoba në ai momente brava është e pavlefshme. Kujç pa e titë përballesh me një gjom të pavlefshme kur ti je duke shkuar me një arsye krijtë vlefshme. Po kur ndoshta personale në kur ndoshta ti thoa unë nuk jam lajmëruar dhe policia sot jo ja më dha unë e kam lajmëruar. Si e ka lajmëruar? Ajo lajmërimi bëhet uh, në formë zyrtare përmes postës. Do të ketë një mandat. Ka më shumë. Lajmërimi atje, ku do të unse çfarë? Sipasaj një kontra dogjiste luftë. Po, tashë, do kishte luftë. Në sonza. Tani dur. Kjo është lufta jeni. Luftën e bëmë Firm, si ne <laughs> në mëngjes këtu. Mbas ditës do të hasim një punë tjetër. O Xhevi, bazë. Mirëmëngjes. Çfarë zgravitati? Po do firmos. Po më thonë, shumë i vëre firmën andem thonë fare që mos mos ngatrohet. Xhevi ka lajmën tani në orën 8:00 fikse. I dyti i tretë janë e... pak të rancisur. I dyti dhe i treti. Për ty cili është më i rancisur? Partia Demokratike ka quruar jo, qeverinë e Rama. I dytë është më rëndësishëm. Po. Dita ndërkombëtare e <laughs> personave me aftësi të kufizuar. Kryeministri Edi Rama është pre i revoltuar për vonesat në ndarjen e pagesave të mujorë për fëmijë me pamje të ndjeshme. Ëmi kryeministrin që akuzon opozitën. Që si kanë shpëndarën ato? Jo, që kanë mbaruar fondin këtyre personave, edhe që qeveria s'ka më fond. Është vërtet në fakt. Apo, edhe kta s'kan si marrën pagesa që në shtator, invalidët. Un kam vetë në familjen time që s'kan si marr. Kështu që, që Edi thotë, "Shkosh atje" Mua mbas mua, mbas mua, jet, mos marrësh gjë. Është shumë revoltuese, po që nga revoltuar te kryeministri, kështu që mund ta themi që është shumë revoltuese. Kryeministri jo? në revoltomi s'kemi ç'bën, dorse kryeministri ka ç'bën këtë ras, kështu që. Ai ka ç'bën. Prandaj do them, t'ia fusin njëri në një bë... shkelm, <laughs> do ta bëj një gjë kryeminist. T'ia mundi kryeministri, e thuye një gjë, e marrin në tavolin siç ja. <laughs> <laughs> ta gjej kryeministrin ashtu siç e ka gjetur ai, me ato lloj mobiljes shtuara, u uh, zot. Zat, shushu që i regulluam ato mobilit Parën se shua Ka bërë përmisni me Shqipria Ato hartat në mura, pale që jam Këthejnë bas fan klubin e mëgjesit me më shumë Ishtashur dhë dhjenë lajmet me JJ tani. Kjo është kënga editës në klubin e mëgjesit I suppose I should tell you What this bitch is thinking You'll find me in the studio And not in the kitchen Kënga editës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 so i came to see him and ja yeah. Mirë mëgjesi që të gjithë dhe mirë së keni ardhur në krybin e mëgjesit, mi i shtashore njësë me fujgjës Lauren Hill, ati kili mi softly nga njëmë një në 97, a kur ata ishen e krejtër linje dhe në zjarë fare. Mirë mëgjesi që të gjithë dhe ora, është tani 87 minuta, minuta. dhe ne kemi avokatin Dorian Matlija në linjë telefonikë e me ne, për të foljur sot mëgjes, mirë mëgjesit, Dori. Mirë mëgjesit, mjës? si jeti si, sot, si u gdive. E mirë, çdo çdo të tëra. Edi, dhe me një fëmijë të vogël, kështu që afjetëm brum pak, Shum po mjaftuheshim. Mi Okej, okay, mirë, ka solidaritet tek unvlla. <laughs> Gjithsesi, ë uh, dua që të flasim pak për këtë temën, e kam parë se ti je je aktive, uh, për ata që nuk e dinë, mund ta gjeni mm -hmm. avokatin Dorian Matlia në Facebook, është gjithmonë aktiv për tema ndryshme ndjeshmëse, që kanë të bëjnë me shoqërinë dhe të cilat mua më pëlqejnë dhe solidarizohem në të shumtën e dërmuës së dërmuës së rasteve. ë uh, Dori kjo çështja e gjobave oh, është diçka që ty të ka prekur. Unë dua ta lë Jerin që të bëj pyetjen e parë. Fillimisht unë dua të di se çfarë ndodh një qytetari kur është në kufi dhe merr vesh se nuk i ka paguar gjobat. Ësipas uh, njoftimit që ka bërë ministri i Puna të Brendshme, uh, do të bllokohet qytetari, apo do të bllokohet makina e qytetarit mm -hmm. për të mos kaluar uh, kufirin pa paguar gjobat. Ësë ndërkohë uh, kjo sigurisht do krijoj ai pak uh, problem sepse tashmë gjollat nuk paguhen me askën portet e policis, por do të paguhet vetëm në postë ose në bankë. Pra mm -hmm. qytetari do të kthehet nga kufiri mbrapa, do të shkojë të gjejë bankën më të afërt që është hapur, varet nga orari kur do të kalojë kufirin, sepse kufiri, nuk kalohet kufiri gjithmonë vetëm në orare kur janë bankat hapur. Është vërtet. Po ti mund ta kalosh kufirin në 8 darkës për shembull. Po, ose edhe në 3 natës nëse ndodhi. Ëh. Dhe në ato mm -hmm. kushte qytetari do të nuk do të ndiejë do të në rrugën normale, të them zonë i çka pa shkuar, po do të do të vendoset valli problemi që mund të shkaktojë ndoshta edhe edhe humbjen e një jetë rëndësishme për cilën është nisur. Ëh, mm -hmm. mm -hmm. neqart, është. Do të thonë do të bllokohet vetëm makina dorë. Qytetarët mund të vazhdojnë ndërkohë i lirë, kalojnë kufirin edhe. Në bari sigurisht ka, por nuk është uh, bllokimi nuk lidhet tamam tamam me individin. Individi mund të vizitojë me avion, mund të vizitojë me traget, me forma tjera, me makinë me qira, e cila është në rregull me gjobat, mm -hmm. mund të lëvizë me me edhe me autobuse, me mjetet tjera. Por Dhe, dhe është mjeti i cili do të blokohet Pra të mund është njësoj si të të të marrë në lejnë e qargullimit Për shumë që, që ndovë që ta marrë edhe në mestirat mm -hmm. Ta e mërtez Kjo është, pra nuk është tamam ndonjë bllokim individi, sepse disa e kanë kuptuar pak gabim, madje kanë cilësuar si një shkelje të drejtës për të dalë jashtë etit apo Okej, pra kjo kjo kjo nuk çëndron, shkelja të drejtës nuk çëndron, pra është individi është i lirë që mund mund të kaloj, ama mjeti me të cilin po udhtojnë, makina në këtë rast do të po, mbahet do të mbahet në kufi deri A ka një mundësi dorë që që individi për shemb ta paguaj xhobën mua ti ku është, e, nuk e dija për shembon, po me që jam duke shkuar jashtë etit, po e zëm sikur e kam një phone nda ty me vetë dhe mundet 10 20 30000 lekë sa mund thjet ajo djoba ta paguaj them vetëm që të dalë mund thjet kjo një zgjidhje për shkakun që djobat pagohet mua ty në postën e kufirit po në çopse do të do të jelmarr masat do të çdo pikë kufirit ku kalohet me me mjet të tillë do të do të pozet me një pik banke apo të postës shqiptare sikur të hapet një sportel kjo do të ketë mundësi që to sportele të jenë 24 orë gjë që ne mendojmë nuk ka gjasa që ndodhë nuk ka gjatën që të ndodhi, të më thonjën, ministria ka marë matë vetëm për të të zhidhë problemin e vetë, por nuk ka me nduar në të rras për të më të të të të të të të tërtuar së pari për strukturën e dur, dhe pasem më pas, që dhejt e implementojat të. Pra të më thonjën, kështë e grafër një zhidhje dhe thilë, pa e me nduar se qëfar problemesh praktike të ndodhin. Mm -hmm. Megjithatë, kjo nuk është një problem i madh tek tek ky moment, sa tek fakti që shpeshherë ne djoba nuk i dimë sa kemi djoba. Pikurisht ky është një problem. Ky është problemi, sepse disa njerëzë do duhet patjetër më të mëtojnë të përballen vetëm kur arrin kufi me këtë informacion. Mm -hmm. Dhe ky është problemi i madh që ekziston rasti konkretë për cilin kam gritur dhe në zënë, gjithasë në Facebook. Jo, Përte, sepse uh, ndodh që pjesa më e madhe e djobave që ne kemi në numër, jo në sasi lekësh, është janë djobat për parkim pa rregull ka oh. kështu një natyrë veçantë dëbë që nuk vendosen në prezencën e drejtuesit mjesit, por vendosen në mungesën e tij. Ëhë. Mm -hmm. Ëhë. Gjë që bën që ne nuk e dimë që e kemi marrë dëbë. Për sepse më von, sepse është edhe rasti tjetër, më fal, do të ndërhyj vetëm pak këtu. Ëh këtu është njëri rast. Ëh sepse më von, për shembull, që ka një rast edhe ku qytetari vet mund gjobë, me të ketë edhe firmosur mbi ato dëbë, megjithatë prap ka ka neglizhuar çita paguajë. Mirë, për këtë rast qytetari pasaj është është ai që ka shkaktuar problemin, ai e di që ka i gjithë të marrë, të paguar. Sigurisht do të kishte marrë masa. Qartë. Donëse ata që kanë xhoba që i dinë, nuk duhet nisen në kufi pa paguar. Njëra gjë. Po, kjo është kjo është absolutisht, donëse ata nuk duhet edhe t'lvizin me mjetin sepse nëse xhoba është është vënë para shumë kohë, pra është paturuar, kanë filluar kamatat të tjera, ata mund përballen me çdo pikë do të, të lëvizësi qoftë brenda territorit me Qarë. me policinë dhe mund të merret leja çarguullimit. Mm -hmm, është gjë që bazuar në kontrin rrugor. Gjej do të thotë që nuk duhet lëvizim lirisht uh, duke pasur djoba pavaguara. E kuptoj. Por kur këto nuk kur e dim, pra këto e kemi firmosur djoba, ne nuk e kemi ankimuar asnjëherë. Si por në qoftë se ë uh, djoba nuk di, nuk është marr informacioni se ku duhet të ndalem pak, ë mm -hmm. uh, duhet të kemi parasysh që eti, pa domo policia racion konkret është e detyruar që ta gjoftojë qytetarin në adresën e tij për gjomen që është vendosur në mungesë, mm -hmm. për partimet e pa rregullta. Sepse makina është e regjistruar në një adresë konkretisht, apo jo, çdo makinë, makinë ka një adresë, shtëpi. Do të thonë çdo makinë ka një adresë, që është esakt. e saktë. Ë lidhur me targën. Ë lidhur me targën. Mm -hmm. Dhe në momentin që merr uh, gjopën, policia sigurisht nuk mjaftohet vetëm thjesht duke vendosur fletën e gjopës tek çelësi makina siç ndodh zakonisht, mm -hmm. por duhet marrë masa ta njoftojë personin në adresë me postë dhe a, vetëm pas uh, pas kjo njoftimi atëherë djoba konsiderohet e rregullt për t'u vjel nga mm -hmm, shteti. Në mm -hmm. momentin që nuk është kryer ky njoftim, pra shteti ka afat 30 ditë për ta bërë gjithë. Por nuk është kryer për ato 30 ditësh ky njoftim, atëherë kundravajtësi sipas ligjit nuk është më i detyruar të sapaguje djobën. Mm -hmm. Dhe sigurisht që nuk është më as drejt të drejtë që ndalohet në pikë kufirit për një djob të tillë. Është e pavlefshme si djob. Është shkelje. Mm -hmm. Pastaj Kjo do kryon të një dëmë të pat drejt e qytetari, cili mund të kërkon të pasaj më pas të dëmë shërbjime. Dori, tim më ndonë që në përgjësit, në numëri qytetarëve që nuk e din që kanë gjoba, por që kanë gjoba, edhe që do uthtojnë drejt pikave doganore pak të djeni dhe të pa përgatitur dhe që aty mund të hasë një problem të matë. Po themi, fmi smurë, Ora 3:00 të mëngjesit, ti shkon në doganë, ti nuk di asgjë, ke gjë për të paguar, makina nuk kalon dot. Tani gjej Derman, sa situata, zbritë fimin, hyn në një makinë tjetër, kalon aty, nuk e di se çfarë do bësh. Sa mendon se ka është kjo një përqendje e lartë, mendon në rasteve apo do të jetë një përqendje po themi që hajde se ndoshta s'duhet merrim me këtë se janë 2-3 veta gjithsej dhe nuk ia vlen. Jo, nuk nuk besoj se janë 2-3 veta. Kjo do të ndodhë kryesisht me makinat e firmave, shoqërive tregtare, sepse ato makina janë që përdoren nga disa individë. Mun ka ndodhur shpesh që kam parë rrathet që persona që kam zëmë automijete që përdojnë në përdojnë, përdojnë nga tisa persona në përdojnë një kompanije mm -hmm. dhe që një person mërë gjopën nuk e tregonë, kuptojnë sepse ka gjithë mongë të friken që mështaj nga rronde po, Shëfi, sigurisht mm -hmm. Dhe pasaj më pas e merë tjetëri, i cilë është nga rkuar me madra, ka për transportuar një malë për të përë një eksportë dhe jishka të kilë, dhe mm -hmm. atëherë e fillon problemi bëdë më i madhë. Nuk është më në një problemi... Êshtë edhe financiarë, pësajnë po. Êshtë problem financiarë, po. kur makina me madra ose me, ose me persona, që ofë të dhe një autobus linja, mm -hmm. apo një, një furgon, mm -hmm. i cilë transporton njërëz, do të përbazë me problemi që pas ka gjoba se ka marë shoferi tjetër mm -hmm. Dhe këto to në ndodhin shumë në rastet e makinave që përdoren më ka më shumë se sa një individ. Ço mendon? Sigurisht në rast se nuk e di. Ço Njërë... mendon se mund të ishte një një zgjidhje, një, ka ka një alternativë ndaj kësaj? Po, nëse shteti do të funksiononte më së miri, pra ashtu siç duhet, nëse uh, do të kishte bërë, pra duhet bëj një filtrim rradhpar ndaj gjithë qëndove. Duhet marrë ato qëndova të cilat janë firmosur nga drejtues të mjetave ose që janë njoftuar në adresë brenda fati. Ato që nuk janë anklimuar asnjë asnjëherë për brenda afateve, vetëm ato duhet pastaj të kalojnë përmes procesit të motionsh, ku të jepet një, po të them, listacion bëhet gjithmonë më vogël në rast kur filtrohen çitë rastet. Ëh. Mm -hmm. Dhe pastaj euh, policia duke pasur targat e atyre makinave, të cilat janë maturuar tashmë gjoba, të ka kaluar çita afateve, mm -hmm. janë njoftuar rregullisht, atëherë mundet të ndalojnë të targa kudo që ato janë brenda territorit. Nuk ka pse të merret masa drastike për të bërë domoson bllokime deri që edhe sikur ti jete dreta, fillon edhe pastaj hym në një në një moment tjetër pa padërbësie, që është që që mm -hmm. pra, është i quhet proporcionaliteti. Pra domoson, është është mjaft e drejtë që të bllokosh dikë, t'ia marrësh nën çarqullimit në mes Tiranës, nëse ka rreth 50000 apo 100000 lekë pa paguar disa djoba. Po, por në çoftë se ai ka vetëm 10000 lekë djetra. Nëse nëse edhe vërtet sikur të taket çirmosur, ta di dom djobës që ka për sërri për 10000 lekë zjetra, një person nuk duhet bllokohet në një gjë që e ka shumë të verbë tronditshme, si është mm. rast i daljes së shtetit. E kuptoj. Sepse nuk është më proporcionale. E kuptoj. Ka shumë vendime nga gjykata e Strasburgut, e cila këto analiza bën gjithmonë, sa proporcionale I... ka qenë ndërhyrja që bën shteti në një rast. Imagjino, imagjino një, një rast, një rast të vetëm, një rast të vetëm sikur ndodhi që që largqoft një fëmijë për shembull apo dikujt që është i smur, ti ndodhi ti ndodhi një problem shëndetësor, ti thellohet, a kujtën se çfarë? Për shkak se ka një dhjetëmi leksh babi papaguar në një gjobë, pastaj, pastaj si do reagon të shëshyria dhe si do reagon të shtetjim, pastaj? Ta zëmë, do më këpëton, një skenari, skenarin më të keqë të mundë shumë. Një fmi, këmë betë jetën se vonohet për qështë i gjobë, a ku të mundës e qëfarë, edhe në rrasë e jo, të elohet një smundja për një dishka. Mm, -hmm, e vërtetë do të. të rrë, kjo do ishte shumë e thërtshme pastaj. Se pastaj do t'uali do justifikimi. Do t'uali mm -hmm. ai që e ka vënë këtë, le të themi, okay, mund ta konkluzionim ta koncludoim në një gjë dorë që që nuk është ideja më brillante? Ëh, uh, sigurisht është, por mendimin tim çdo uh, lloj akti i tillë ekstrem tregonin në far mënyrë se shteti ka kapituluar me forma ndryshe normale të, të punorit. Dhe uh, pastaj çdo lloj gjë e tillë që në vend që të sot populli dhe dhe dhe dhe në vend që të vëmë vetulla deri në sud jo, çfarë pjesa e shëmtuar pra e gjithë akti. Unë do thoya se do ket raste do ti do ti shohim në praktik, do ket raste njerëz që do ta provokojnë vetë situatën. Ëh. Mm -hmm. Që do të do të nisën me një gjob me ndjenin e tyre që e dinë se e kanë marrë, që e, mm -hmm. e dinë që nuk i është oftuar, do ta provojnë ta kalojnë kufirin sa për test. Mm -hmm. Do ta do do, do do të marrin mbraps atë kthimin mbraps do të makinës për shkak të bllokimit për gjobën dhe pastaj do të padisë se të marrin shumë më tepër vlerë se më të madhe për sa ëh sepse do thon kisha këtë humbje e tjera e tjera e tjera do do shkaktojn vet një humbje domethënë atë që pastaj të dëshëmbli ato që shpesh herë provokojn skelet vet individët ose ose profitojnë nga skelet të tjerëve mm -hmm. që të profitojnë nga siguracionet e tjera e tjera janë gjëra jo dukuri normale apo ndodhen vetë në Shqipëri Mirë është një kutim e krimbra që më mirë mos e hapim domethënë Fikës, citis, faleminderit. Un ju falenderoj shumë dori për dërgimin sot. Çao, mirupafshim. Jo, miru falenderoj edhe unë, gjithëmirat. Mirupafshim, është miru avokat Dorian Matlia, miq dashur, që na flet për këtë çështje ne. Do të kthehemi pas Pan Klubit e Mëngjesit. Ju mund të na shkruani në 069 20 70 222, më shuar një mikuim ndonjëherë thotë, është si ai që në vend që të rregulloj frenat, të blen një buri me zërin më të lartë, edhe kështu e zgjidht problemin. Pej mbas pak me më shumë, Klubi i Mëngjesit. You promised me you'd be around, uh-huh, that's right. I took your words and I believed in everything you said to me, yeah, uh -huh, that's right. 9.24 minuta jenë me klubin e mëgjesi në klab e FM 1.14 dhe në ekranin e klab të vës sot është e mërkur data 4 dhjetor ju rëmjë ditë sa më të bukur dhe të mbarë Mishtë të keni aldur program, ishtë dashuri për shëndesim ta një koa për horoskopin shumë shpet dashi shenja e parë në pun një situatë që nuk ju vjen për mbarë për shëndetin mund të keni shqesim e stomaku në dashuri ju duhet komunikim më i mirë Puna për Demin, dita është shumë e shkurtër për të gjitha detyrimet, shëndeti gjendjejo e jo e mirë, dashuria kërkesat e partnerit nuk ju lën kohë për veten tuaj. Binjakët në punë, mos shpenzoni babër llogarit për shëndetin, kujdes nga të ftohtit në dashuri duhet qëndroni vetëm. Puna për Gaforen, përpiquni të organizoheni sot, shëndeti kushtojini rëndsi trupit tuaj, dashuria mos dilni me persona që nuk i keni për zemër. Luani në punë, është mbrapa me kohën, për shëndetin do të keni vështirësi për të fjetur, në dashuri veproni me mend. Puna për virgjereshen, angazimet po ju largojnë nga familja juaj, shëndet i gjëndje e mirë, dashuria për mbushin i premtime që geni dhënë. Për shëndet i në punë, dëshirat janë largë realitetit për shëndet i nuk keni shqecime në dashuri, filoni një lidhje romantike. Puna për akrepin, është koha për të investuar, shëndet i mërë një ilace, dashuria blini një dhuracot. Shqetarin punë, në ratë të parë, gjërat më të rëndësishme për shëndet i në stres në dash Puna për Britjapin keni një takim të rëndësishëm, shëndeti probleme me shpinën, dashuria keni gjetur gjuhën e përbashkët. Ujorin punë nuk do të veprojë pa menduar mirë, për shëndetin duhet kontrolloheni, në dashuri keni nhosur BK për të mbushur zbrazëtin. Dhe shenja e fundit peshit në lidhje me punën, kujdes sepse mund të zhgënjeheni, shëndeti relativisht i mirë, dashuria, përziheni miqsinë me dashurinë, kujdes. Era ka dal dielli për jashtë miqës, dashur për të gjithë ju që jeni në udhim, duket se dita do të jetë do e mrekullueshme, e bukur dhe kthjellët, kështu që pa shqetësime. ë Ne e pomendonim në këtë ditë Si kjo deal, që të shkonim të paguanim gjobat. Gjobat si mund të kem, kemi. Është kem, kem. një ditë shumë e mirë Sh për të dit paguar. Ditë më të përshtatshme si kjo. Ja një urim për ata që e fituara anagramën e ditës sot me mira keqë ishte qeramik ceramike ceramike pra ke thashë sikur te gërmësh ceramike ceramike po e para e ka gjetur Arsela me numër 905 dhe ka fituar një kurs te Art Center bravo bravo e kurset Art Center Tirana që ndodhet tek blogu mi i dashur një vend ku mund të mësoni art për vete ose po për fëmijët tuaj dërgoj që tani jemi me Altinin tek loja e censurues edhe për ditën e sotme kujdes vetani <të> fjala e censuruar në mëqesit Api një veshët, stop censurës Më përpara ku të shikoni në rukra, s'ku kam që në usë me vogë Të ndalonin të p*** Merin në kram, mund të bonin edhe gjiro, gjiro të okseraturë Dhe vajtë në bishë, më bajin mund jo. Charman, char. të gjo Qarë më të qarë Qfarë ishte kjo Tani më zbonin sigur nuk gëtë gjo, gjo Mua më dukë sigur e digjova tëj e tëj Më dukë sigur s'gë gjova fare censurë Më dukë <laughs> sigur e kuptova që ka thënë Jam shumë i sig M'basep Okej, letat gjem Mos fok Më duk shume let Më përpara ku të shikoni në rrugë klas ku kam qenë në unsë me vogën Të ndalonin të b**** Merin në kram, më të bërnin edhe gjyro, gjyrat oksaraturë Dhe vaqt në bishë mbajmon që Te qëllurin E për cila është fjallajt censuruar Në këtë klip, dërgoni mesaje në 069 27 10 Më ndalonin mëmmu Okej E i se, okej Më menin në kram mëmmu Kjo është apo Munt jë të dajë Qydës? A filon me... Me F? Jë A filon, a filon me P? Në asfalti Unë e këm jetur Munt filojë Munt filojë Munt filojë Qëtë që këm fjallë zë filon me P? Po. <laughs> a si gëjë janë bukëram? Në në po të shënë Fjallë a P.A.P.A. Përshomë <laughs> P.A.P.A. Në falë B.A.P.A. E në a filon me P.A.P.A. Kemi dhe tingullin Kemi dhe tingullin, për kjo tingullin mm -hmm. Doha hejshim ndin Uuuu Aki është diska që kam bërru në sot të më gjesë Besonja po jo Jakub jem E të gjajmë Ka më shoku Pa pa. Po po. Lere lere pa, lere. Dhe jo, tingulli është e gjithë gjëja është një 26 sekonda. Letat gjem deri në fund. Dekort. Shumë Ka në, në kam një ide E kej një ide? Pam Ok, letëshojmë nësë idea jote është nësak Tani të shumë të Marina and the Diamonds O, më kështë e marë mali për këta Primadona Girl është këmë shumë Pukur të mamë për konsumë të mëgjesit Mëgjesit që të gjithë <Woo>! dhe Ja ku vjen All I ever wanted was the world I can't hope that I need someone else You're a fool Yeah! Yeah! Marinon Diamonds më jdashun në Kubinë Mjesit. Ora është tani 8:33 minuta. Sa minuta në nga fillimi sipari të lojërave këtu do të luajmë një quiz me seri si çdo ditë tjetër, por doja të ju tregoja diçka të, të, të jashtëzakonshme. Po shikoj mund të gjeni këtë video edhe në faqen tonë Facebook facebook.com fraksion klubi Mjesit, facebook.com fraksion klubi Mjesit. O kenë një lidhje atje nga YouTube, por është një është një teknologji e re me iPad në fakt për dorëret këtu Lori. Ëh mm -hmm. uh, që çfarë bën është Vizaton Procreate Qëjtë kjë programi e Dhe një tjallosh E ka përdor programin Procreate Për të pikturuar Një portret të aktorit Morgan Freeman mm. E ka për këtë vetëm me gishta Sepse ti e prek në iPad Dhe mm -hmm. më në në nuk e zjedur në gjyra dhe tje Dhe duke përdor gishtat Ti pak nga pak Vendos detajet E kësaj Ka dhe efektet tjera jo Por Kur ka përfunduar projekti Në mendimin tim është e padalueshme Nga një fotografi në fakt Nuk duke si një fotografi A nuk duke si një fotografi? Po. Fantastika ja. A nuk duke si një fotografi? Po A i është zjadur shumë me këtë, por janë dashur, thuet, mbi 200 orë Për deloshin... realizimin e kse pikturë Po, është një delosht që e Kyle Johnson që ka bërë këtë Kyle e ka bërë vetëm me iPadin e ti Dhe duke përdojë gishtat dhe efektet e ndryshme që lejon programi Kjo nuk është një foto, por është një wow. pikturë digitale E aktorit Morgan Freeman Edhe vjen një moment në faktë A i është marrë shumë me, me gjdo detaj Edhe më të voglin nga to Ku në mendimin tim e, është e padallueshme nga një është Nga një fotografi është të mamë sigur Morgan Freeman është i gjallë dhe mua ty E ta mendoj është që djaloqë i ra bërë këtë Për 200 orë Për 200 orë A vash arash, dal nga dalë Kërë, o... duhet të në është e pabesushme është pabesushme, e pabesushme, duke cikur ësht Por s'ismund tashkohë progressionin që ju ska ndërtuar. Më e mirë se një foto. Ora <laughs> morëm vrimën e kisë <laughs> kërkuar këtë. Ta kem thasë s'kam foto kaq të mira dashë ndërtuar. Ndërtuar pasaportë. <laughs> Nëse dëkosh. Gjithkohëse <Wow. Njithis>. ta besosh. <somt? shami> Nëse. <Njithis>. Yeri <shami> tregonën nëna. Un kem dy uh, histori të cilat lidhen diku, sepse pak a shumë janë e njëjta gjë dhe ka të bëjë me artin dhe me ëmbëlsirat që mbashkohen në një to vetëm. Mm, mm, po arti dhe ëmbëlsira të ëmbëlsirat. Bëhet fjalë për një pasticere me emrin Debbie Guard, e cila mm. ka menduar të sili uh, një risi. Dhe çfarë ka bërë është nëpërmjet çokokut Ajo ka ndërtuar kupucë të ndryshme për vajzat, për femrat të moshës së tyre. Kupucë me çokoladë, apo edhe me tëzësha, apo mund t'i hashi. E vërtetë. I bësh sandale dhe për shondë din. Hamayat, arti dhe ëmbëlsuria, ëmbëlsirat në të njëjtën një rast. Qëverën do thështë që këto këpucë ti mund të zgjedhësh palët që ti pëlqenë, formën, modelin që ti do, sepse janë të ndryshme, mm -hmm. mund gjesh të sheshta, mund gjesh të larta, forma nga më të sudiqmet, dhe për marë një palë këpucë të kësaj forme, duhet të paguash 350 dolarë, ti mund të i bërështë të tuatë këpucët, por edhe 350 dolarë, të një, i shqy, i shqy, i shqy, i shqy, i shqy, i shqy, i shqy, i shqy, i shqy, i shqy, i shqy Por ti përveç se mund i bësh të tuhat këtë kọpuc, edhe mund shijosh shijen e ndryshme të çokoladave që sepse nuk është vetëm një shije çokoladë. Por është bashkim i shijeve të ndryshme të çokoladave për të, të dalë dhe... në këtë konkip. Ideja është që pas kësaj, domethënë çuna nuk do të thonë më si ston th po, po <lacht> and <tiếc Anderson> të thongshë zemrën, po të thongshë zemrën, të thongshë zemrën, të thongshë zemrën me basket çokoladëse. Rasti tjetër që është pak a shumë i ngjashëm, që është pak a shumë i ngjashëm me artin që Debi ka provuar doj me një uh, këngëtar të muzikës rock por në Kroaci mm -hmm. aty është shumë i njohur e ka emrin Zlatan Gibon Zlatan Ibrahimovic kë, uh, ka nxjerrë në treg albumin e tij më të ri dhe të cilin e ka regjistruar të gjithë në Londër dhe ka parë se uh, ekzistonte një form tjetër e albumeve oh. që do të thotë mund të bësh album muzikor e gjitha për një çokoladë të zez dhe ky e ka bërë këtë ti nuk, nuk gëmë, vetset, për... jo, jo, eh, e dgjom po ha mund të dgjosh emocioni me kësaj është ti wow. mund të dgjosh Këngët e këngëtarje lopë Dhe më pas mund të konsumosh Albumin duke ngrën Sëpse që dë gjë Edhe paketimi është për i cokolata Dhe ndërkoj që ti dë gjënë muzikën Mund që i është paketimi nga jashtë Në falin, që se ti ha një album pop Nuk e qa në dodi Do të kërën flokët shu se punë e ima Së të në goshtë në bajnë Dhe del një Prima tona kërën Këtë më të rritin nga nga në albumin? Ose mund kesh si e lesi një këmëtar boku <gjitë> <gjitë> Mirë, sëria e kujtët e mishë dashur për ditën e sotme Ka të bëj me publicitetin Oh, oh yes, publicitet Mishë të dashur të klubit të mqesit sot në pyjetit me sëri që unë kam për ju Të gjitha gjërat të vin rrotull uh, botës së madhe marketingu të marketingut e reklamimit televiziv mm -hmm. dhe jo vetëm e tjera gjëra si këto. Ëm, um, kështu që bëhuni gati për uh, ca bileta Burn Kineman i Real te Qendra Kristal apo për uh, filmin print, po, e kësaj të premte. Oh, kemi një or për dënësot, të dhënë sot, kemi kontrollin e plot mjekësor tek Spitali Amerikan Ende Bayden e të gjitha durata, nuk e di tani, por janë një listë gjatë. Kështu që pyetja parë është kjo. Mm -hmm. Edhe më e lehta, sigurisht ne nisim gjithmonë me pyetën një më të lehtë e marrim mamin e green edhe pse e kopshme ishte në fakt një slogan i një kompanie e produkteve pirja është cila është kompania që u sugjeronte Të uh, njohurve ta merrnin mamin dhe dhe ta ta no. e ta grimin 069207222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar emrin për të qenë fitues. E marrim mamin e Grim. Nga <laughs> vjen? Kthehemi mbas pak në grupin e mëqyesit me Laimet Sketch tani do të vi Chris Cap me Lier Lier Jagost. Ora, shënë të edhe 22 minuta në klubën e mëgjesit Kam vritu momenti për lajme të skitë shmanë tivin Banja e lokalit më shumë përdërua se Facebooku Si pas burimeve të shumëta që kanë lartë duartë në të Banja e lokalit në gjithur me Gjimnazin Petronini në Tiran Kamë shumë përdërua se Facebooku Cidë mos më basorës të gjashtë të mësimit Ka një mbik në arke sistemi, oh snap, bathroom is having problems, në thot duke qeshur menageri i lokalit i cili praktikon një anglishtet të frikshme, te kësa të rgon me gishturme në adolescentve që ja nëshuar banjën se lokalit si lokali të të shmendur. Unë po mundohesha të hyja në banjën e burave, por aty janë vërsullur ata të shunat si kur të kishte drogë, në thot një klienti rasit i cili më të janë kohet se nga banja vind të erre rëndë dhe dhe gjesë ditë shkaje dhe të qeshur adolescentës që kë Ishte e frikshme, por me qita të hyra Tho qytetari, cili doli pasaj me njerë Kur pasa shumë përdërrues, kishe banja mm. mm. Pëllim djerit, e tinit? Shkull që shumë, jerin, tregonin në nga Hmm. Faktikisht kjo ishte një gjë fantastike në që un kam hasur. Atëherë, kjo gjëra fantastike. Është fjalë për pemën e kryshlinjeve më të madhe në gjithë botën. Dhe kjo ka ndodhur në Rio de Janeiro. Mm -hmm. Shi shi. Pema përveç se është më e madhja në botë, blendi është edhe lundruese në fithënkon. Çfarë mm -hmm. punon do është që është 542 ton, ajo peshon e gjitha, është 85 metra dhe pema ka më shumë se 3 milion nga këto globet e zbukurimit. Perëmos është tani kjo në një farë mënyrë, sepse është e implantuar në një tip anie dhe që kjo mund të bëjsh uh, shtitje në gjithë brigdetin e Rio de Janeiro-s, por është cilësuar dhe është vendosur në librin e rekordeve vigine si pemë më e madhe e krishtlindjeve, por lundruese, së deri më tash nuk kemi pasur deri më tani, nuk kemi pasur asnjëherë një pemë lundruese. Okej. Okay. Shkëlqyeshëm. Kjo do të jetë një pemë lundruese. Bajyli kur vendoset ai tek tema e Krishtindjes. Se... Si kur, pema... kur bëj pemën? Kur bëj pemën? Po bëj pemën, po pa... bëj. Bërë mos mos e mbaro pemën, bajona të Sebastios, vesës para poshtë. Po pra, pra këto. Ta... Për të parë një. Kaloj data apo sa... <laughs> jo? Ajo bëhet, ajo ajo Ylli vihet kur bëhet tema. Bashë pemën bëhet dhe Ylli njëherë bëhet, pse çfarë? Në familji, a ka ndonjë datë them? Të caktuar. Data 6 shtator. Data 6. Po, edhe kur ti je në shtëpi do të thysh duke kënduar. Një tip datem... shumë so do vamil na pema për jetë jetëve aamin ne okay. do nusja aamin ne do nusja edhe bën i bashkat oke pastaj spërkadeni me 800 e kuptoj se do të bëni si vihet hyrimi në pemë për të do vini do vini barcelët me një fshatar që kishte quar kjo s'është tamam barcelët nga kjo histori gjithsesi ne e shënojë së quar uh, të biri në shkollë Nga i, dhe oh. u këthi dhe këtë djali me një bar mendë, kështë studuar një gjashë shvjet, master, doktoratur, këtë një qështë qështë e bërë mm -hmm. Edhe, babaj tani kështë ndërshduar shpiterën ndërkohë, kështë e jetur trar, edhe në njërin nga ta trarët, ishe një bajk lopë uh -huh. E njëgjitur dhe e tharë atje Dhe djali flinte nga dhëmë edhe, e kështë e parë këtë bajkën E frisën mëndë në gjithë mëndë ndërsa një ditë kapi babim më për mëngë I tha babi tha kam bajtur ka shkotot Si hypi lopë ati që e bërja të bajkër më buri dhe u ti tha Unë tha me gjithë të shkollë që i kam bërja nuk arritë atë Po, po bëndë e shkenë taj Para se ti janë shtu atë atë trarë taj I tha i kësha shtri ta ti në borë E ba ti lopë atë për një bajkë Se pamën i të mësile Në shkollë vanit i mërdiali Në shkollë <laughs> Kuta të dindaj se lopët shqiptare Mëndë <laughs> <Mond> flutëroj <da. laughs> Lopët se janë shqiptare Lopë ashtë në vinde... nacionalitet më vete po, A vinde nga Shqipëria kjo histori Janë minoritetin Janë lopë, nuk janë shqiptarë Po janë mesnesh <laughs> <Okay>. <laughs> Ne opim qumshin Ne <laughs> u hamisin Ne u hamishten Në klab <laughs> FM dhe klab TV Më ndësuar nga Vodafone Boom, boom, boom, boom, boom, boom Jo, Kënë nga editës në klubin e mëngjesit Kënë nga editës Kënë nga editës Kënë nga editës Këtë edhjoni këtë këngë në Radion Klab FM Gjëtë klubit e mëngjesit dërgoni të mësën me tekst Këngaj ditës dhe e më rintruaj në 0619 20 70 222 Mese është dërgu e si i parë, fiton një dyrat Këngaj ditës, midisorës 7 dhe 10 në klubin e mëgjesit në Klab FM në 100.4 a bit of getting used to but i know what's right for me They don't care anymore but i know what's right for you let me go a head full of madness a no way safe when tears aren't big enough and love turns into hate it's a life full Take a bit of pain I used to but I know it's right for me fly I'm getting used to, but I know what's right for you, so let's go. Parlo, mishtashur Geri, parlo, let me go! Mishtë të keni ardhën krybin e mëgjesit ora, ashtë nëni 83 minuta, jurojmë një dit fantastike, për para dada 4 djetëtor sot, dhe ne jemi këtu si shdoj dit tjetër, për tju për cjell tjë në këtë mëgjes, të lafdishëm, do thosha, unë përsaj për këtë mëtë të mëgjështë, mëtë që shvillohet, jashpo për, uh, për koktime më shumë bukur. Um... <coughs> Atëherë, kisha një pjotjen lidhje me një produkt që kur reklamojë, në thoshte, po të bajsenë si në kalimbalizm, që të meni mamin dhe të grinë. EHV EHV bravo bravo EHV EHV është. Përgjigjen e saktë ka dhën Kela me numër 901 dhe ka fituar një sport me produkte nga Electronic Land. Wow wow wow. Mirë Kela, shumë mirë. Mund, kemi produkte mundi jo. Ka fituar një sport me krevice. Dizajni mund të jetë mund të jetë e durë në këtë komp. Okej, kam një periudhë tjetër, edhe kjo do të ketë të bëj me bulicitetin më zgdashur sot për plasim, publicitet në klubin e mëqjesës. Hello. Ader. <clears throat> Pyrja që un kam për ju tani është kjo. Mhm. Uh -huh. Shkojmë në Shtetet Bashkuara e Amerikës dhe kthehemi mbrapa në vitin e largët 1941. Mhm. Uh -huh. Reklama e parë televizive, e para fare fare fare fare fare, është shfaqur në televizion i pirkistë kompanisë Bulova dhe reklamonte këtë produkt. 069 570 222 22, dërgoni mesazhet tuaja pa haruar emrin për tëm fitues. Një fakt interesant, reklama e parë e transmetuar në televizion ishte në vitin 1941 vei për kiset e kompanis Bulova, Bulova që reklamonte këtë produkt. 069-2722 Cili është produkti që reklamon Bulova mishdashon Muzitem të, të që, që Bulova vështon Ende dhe sot Në baska i shvitesh yes. mm -hmm. Të reklamoj Po këtë produkt Këtë jemi mbas pak Në klubin e mqesit Da një është kohë për R.E.M. The One I Love This one goes out To the one I've left behind A simple cry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 I shte train me mermaid Mi qëta shumë mi që të geni ardhur në klovinë mqesit ora e tret e transmitimit Qdo dit me juve nga 3 orë, 3 orë. Sot ditë është një kënaqësi veçantë që jemi me ju çdo mëngjes faleminderit për mesazhet të shumta. I lexojmë ato me shumë kënaqësi dhe njerëzit që na përshëndesin nga rruga e makinave të tyre. Mos mëndoni se vetëm se s'plasim për mesazhet tuaja nuk i lexojmë, i lexojmë me shumë kënaqësi. Jepi, jepi. sauni ti. Me fituesin. Atëherë, të japim fituesin e censurës. Okej, në rregull. Okay. Hmm. Re censurën të parën. Në fakt neve censurën një herë dëgjuam, po i jepim E kanë gjetur pamëra. Okej, okay. jepi son. Kan thënë të pusnin. Të pushen. Po, saktë. Ishte shumë e lehtë. Por përpara kur të shikonin në rrugë klas kur kam gjen nusën me voglin, kanë ndalorin të pushin, të, të marrin në krah, munduën edhe të zgjojnë. Ese kjo është rëndoftë fmine, domethënë zakonisht i puthin dhe i marrin në krah. Po, po kështu është. Me dalonin, më ndalonin, më rrihnin dhe më merrin në krah pastaj më çonin sfitaj. Zog që jesën sa vë hoye. Ë vërtet. Eh, mm. uh, Fitose është Erisa me numër 539 dhe ka fituar dy bileta për në kinema. Bravo Erisa. Bravo Erisa. Tjetër kemi tingullin oh, oh. e blendit. Oj, tingulli im. Dhelint i thotë që po lyum flokët me xhel. Është saktë. Ke ardhur si një fortunë që shkatron <laughs> gjithçka soni, po është li saktë, lidha dëgjojmë. Tu jam duke i lyrë, no? tu jam, kjo është tubetin. Ta. I xhelit. Mase ka mbyllur tubetin. Ka përkuar duart me xhel. Dhe se ke lërë fleu këtë Lëgës e kam pasur djubin veshur Që përështë Dhe kur kam baruar E kam par veten kam thonë Shumir Okej shumir Sa i trasë zërim në banjë Shumir Kumbuës Shumir Çka ka fituar Lindi? Lindi ka fituar një kupon nga Badiko dhe numri i përfundon me 845. Bravo, bravo, bravo. Mirë, ndërkohë që un pyet atë në një pyetje më serioze se në vitin 1941 Bulova bëri të parën ose transmetoi të parën reklam televizive dhe kishte të bënte me këtë produkt. Ordore. Ordore saktë. Fitueses Dea me numër 347 e ka fituar një lule nga bota e luleve. Uh, bravo Dea. Të gjao lulen, të gjaolli një vazo. Bravo edhe ju, Dea. Bota e luleve ku ndodhet deri? Në bulevardin Zogu i Parë. Ah, sa mirë. Shumë mirë. Për të që ta dim se ku është, e ke vërtetë. Kujdes tek um, Zogu i Parë. Tek Zogu, tek Zogu i Parë. Pom. Të tashin gatronë, që ndal, a lloj-lloj zësh. Dozi banin tetë për një ditë në lidhje me reklamat. Kujdes. Cila është banka e cila ka sloganin fitoni gjdo svid 0670 oh. 20 17 222 22, Durgoni mesajt uaja paharuar e mërin për që në fituaj Cila është banka që ka sloganin fitoni gjdo svid E shpjet e që kam për ju Lidhe me kwisin meseri mishdashur Edhe bankat Kjo përtani Qusja 0690 27 222 Si që të tjeri 0690 27 222 Ne ka ravan jerimin. Jo, e kam mundra. Faleminderit se ka jemi historikë zmorr. Shi historika? Jo. Ja, vazhdo. Pak historikë pa ja, ja, zmorr nga jer. Me gjasa, uhm, mm ju ju urreni disa nga shokët që keni në Facebook. Në Facebook. Jo, unë për vete jo Eh, u lëri ti, eto E nge oh. figur Facebookonja trejnë edhe gavur pra <laughs> Jo, unë se jam ti Facebookot Asi nga shokët e vjetër që i ke pasur, si janë më në listë dhe shokët e rikë Nuk i ke rikësia <laughs> Me gjitha jo, jo. dhe, me lejoni të flansë për dishtë kanë tjetër nërkuqë e altini gënjen Hate with friends është një fashe e rej që ka dal Hate with friends E çfarë bën kjo fasha? Kjo fasha e kam marrë mirë qen faktin ë që un po them që disa nga shokët e Facebookut ne i urrejm. Mm. Sepse kemi shok Facebook që nuk i njohim. E tani urrëtia mund të jetë pak fjalëma. Jam, jam dakord me këtë, leta marrim. Leta kapërzejm këtë. ë I ke besdi. Këtë kuti mund tash këtë, këtë, këtë vizë uji me ndore, le t'i themi matan. Edhe tani që kemi matan, le të themi që urrëtia është fjalë e përdorur lirshëm. Por data mundet të, të urrejnë ty. Mm. Ti e ke inat, ajo të ka inat. Ti e ke inat, ai të ka inat. Ti e ke inat, ai të ka inat. Ai të ka inat. Ajo ka, apo prapë, e drejtë, e drejtë, si çndot. Tani hate with friends, mm -hmm. e ka kapur këtë dhe thot, pse si s'bën këtë gjë? Shkon tek hatewithfriends.com, siç ka bajtur unë këtu, e kam të hapur këtu. Aty bën një login me Facebookun tënd, login mm -hmm. with Facebook. Unë kam kapërbyer këtë të hap. Dërko, jam mblenda në fashë E të dani, dalin gjithë dali shokët e mi Dalin gjithë shokët që kam mund në Facebook Edhe poshtë të emrave të shokëve Delin një buton, hate her Abo hate him, him. Uh, A, Varet nëse... Dhe ti klikon Dhe ti klikon E këton, ja ku është Miqë dhe mitë, ndryshëm uh -huh. A kim baci për shumë, që e kemi pasur të në studio Hate him, bërë bëngtu Në da bësh me një herë Qo se e hate mu, nuk e hate E... Uh, <laughs> aqim bazim për Kontrazin, kështu që, që nuk do bë e bëj hate. Ishte Albano Bogd, e pash edhe Albano Bogd. Ai mësuaj të vërtetën që bër në një hate aty ja, apo kam ja. Asin, kam barasinë, kam hapur për shembull, ja, kush Albano Bogd, hate him, I don't hate him. Albano Idrisi gjithashtu këtu. Etj, etj, se i ka simbas alfabetit. Kështu mm -hmm. që janë shokëmit shumë aty. Çfarë ndodhish këo? Që nëse ti e ke bërë ti kë hate, ai nuk e shikon këtë. Por nëse ai të ka bërë hate ti, Ti e, ti e shikon. Ju shikoni njëri tjetrin. Ëh. Oh, dhe po, aty merrni vesh keni nat njëri tjetrin. Në momentin që ti ke bër gjithë hate-t e mundshme, ke thënë unë urrej këtë, urrej atë, urrej këtë, urrej atë, urrej këtë, simbas fotografive që shikan atje, bën një llogaritje faqja Hate with Friends mm -hmm. dhe të nxjer. Ja ku janë lista e miqve që, që ti urren. Që ti urren, jo vetë që të urrejnë ty. Ja ja një urrëti e ndërsjellë. <laughs> dhe aty ka dy opsione, <laughs> ose ta bësh unfriend Nosaqish me shok që mendoj unë është zgjidhja e dur, derisa ka një urëtie të, të, të për bashkët atje, leta leta ndajmë urëtin po, me an friend. Kështu që mund ta bësh kështu ose mund t'i dërgosh një dhuratë. Dhe dhurata do të jetë shumë imagjinatë, po, nuk e di se çfarë. Por <gjub> duhet të punoj imagjinatë më shumë se. Mund të jetë interesante, kështu që nëse keni njerëz që ju urrenin në Facebook, shkoni tek Hate with Friends. E da ty nga, t t mund, vësaj mund Hate him ose hate la, her <laughs> Sa më shumë okay. Mirë Kë segment vjen të kju nga firma Djali Mishdashur Djali Shesim më rëdënit të këqia me njerëzit gjithë modë Kontaktoni në një numërin e... 666 Kujtes, vendi është Nusja VIP me shi gjitha posht Nusja VIP me shi gjitha posht Ta kohën një aty Jeri Nuk servim, çaj, nuk servim, nuk servet. Katë drek. Nëse kanë okay. dretesh nëntok. Okej, okay, do të kthehemi mbas fund klubin e mëqyesit me më m'm shumë miqdashur. Bëjmë edhe ca. A ma gjetëm të kuicin? Pse mos ma ka gjetur a, kanë gjetur edhe rikoton? A, a... a e kemi gjetur? E kemi gjetur. Hajde ta zgjidhim, bra. Jepim një fitues Jepi të emisioni. Jepim fitues se është Bela pasi ka thënë Rai Fajzan Bank. Rai Fajzan Bank. Uau. Wow. N në këtë rrugë do të ishte fiton një sport me lek nga Ray Face, do më thosni çdo sfidë për jo. Do një çantë me lek nga Ray Face. Nuk e bëjmë dot. <laughs> më mirë themi fiton çdo sfidë. Po, bra. Fitoni çdo sfidë është Ray Face në banko, ke okay. fituar si çka fituar? Dy bileta për në kinema dhe numri përfundon me 1999. Bravo, 99. Ja, si quhet? Bella. Bella. Bella. Okej. E konvertoj bileta në një farë mënyrë. Mirë, shumë mirë. Dalësh mirë atje. Dakor jam un. Ok. Egim, Egim, a dëshon Egim? Egim, Egim do të vijmë prapë, shumë shpejt me një quiz luvi i mëngjesit në Club e Fem dhe Club TV. I mundësuar nga Vodafone. Oh inga Lili Ellen sot në mëngjes miq dashur për këngët me Femra. Harda. Kjo ishte kënga e ditës. Po, është kënga e ditës. E kemi një fitues, kam përgjigën unë, mm -hmm. vetëm se në fakt ato fituesin e ka Altini për moment, e ka Altini. Altini po qeshet. Në një sekondëshim. Alo, mirëmëngjes. Mëngjes. Miun mëngjes ti. Mirëmëngjes, kush je ti? Un quhem Jonida. Okej, okay, Jonida. Nga jeri Ga Jonida. Gana flet. Unë një flasë nga Tirana, mm -hmm. po jam me origin nga Te Pelena oh! <laughs> Po këtun në emision në tonë të pestin nga origin nga Te Pelena <laughs> <laughs> Po klasin nga <dhe> Tirana Jeni <laughs> <laughs> ti origin në shu. <laughs> shumë është të vërten, është të vërten Këshu që ti ke fituar sot, sepse përvecë zërja nga Te Pelena me origin Jone jeton në Tiranë. Jeton në Tiranë, ke të qishet të shpejt, po. Bravo. Çka ka fituar ju? Mëngjesoni. Se është me tepelena. <laughs> yes. Jone, do të japim një kupon të Vivija. Okej, okay, shumë mirë, shumë bukur. Fantastike. Për, për kujdesin fa e lëkurës. Po, edhe kur shkosh atje, ë, uh, thuaj që marrën te klubi i mësuesit dhe jam gatë ga pelena. Jam <laughs> gatë <laughs> pelena. Përmend më një herë. Te Vivija. Unë ndjej gjithmonë. Faleminderit shumë. Ju përshëndesim. Që është bukur. Mirupafshim. Edhe një dëgjuesë tjetër dëgjohesh së shpërblyer këtu në klubin e mjeçisit për ditën e sotme me miqdashur. Ne jemi duke luajtur sot e duke folur në fakt dy gjëra, disa gjëra. Kishim këto të gjithë gazetat janë hapur me pallatin e, e lulit. E lulit, pallati i bashës, çfarë shkruan Gazeta Shqip, ëm Gazetat e tjera, no, në një, një zëje për të thonë gjërat më konkretisht se sa kompleksi jon, për shkak <laughs> se është një oksikurionale gjë. <gaj> tani ndodhet edhe këtë që si këto pallate eufemizm doja tosha kompleksi i on. <gaj> Se emri i vërtetë është Pallati i Bashës. <gaj> si këto pallate ka plot në Shqipëri. Siçojë letjet ky rasti pa... që të fillojnë edhe më të tjerat. Ti thua që ky duhet vendosë si precedent. Se bashk, po. Se nëse prishet Pallati i Bashës, për shkakun, po Un't nuk prishet am... pallati në degudet po, i socializmit. Nuk do të ishte dakord domosën që mm. ajthem që tani jemi ne, e prishim këtë, ndërkohë që të tjerat Dhe kjo, dëgjoj, për për të thënë diçka edhe për të sqaruar me ata që na dëgjojnë, ëm um, mendimi im është ky. Mendimi im është ky që që që, që, veria, uh, duhet që qeveria duhet që të zbatojë ligjin. Qeveria duhet që të cielli në vendin toni hijë taksa progresive, një frym progresive. Po, një frym progresive e cila e ndryshon katër cipërisë shoqërin. Mund të bëhet sepse e kanë bërë të tjerën më parë, është shumë e vështirë dhe shumë e rrallë. A dhe gjasa ti janë që të mos ta bëjnë dot sepse po them është shumë e vështirë dhe shumë e rrallë, ama kur ke besim mund ta bësh. Më shumë se taksa progresive, shoqëria si duhet një frym progresive që i ndryshon gjëra që e ridimensionon mardhonin e qytetarit me ligjin, me qytetarin tjetër, me forcat politike, me shoqërinë si tërë, me ekonomin, vendin, natyrën, mjedisin, me rendin, me gjitha gjërat, me rendin. Mm -hmm. Ne na duhet një emancipim mendor, ne nuk mund të To nuk zgjidhen me gili as me vili, kam përshyvje në unë, qëse do t'jen përpjeket që t'prishim një palat këtu, e një palat atjes, e ky është i këti, e ky është i ati, pasaj e gjithë fryma progresive për cilin përflas, që emancipon vëndin që e me të vërtet e bën Shqiprin që të ndroj standart, e të bëj një hapë cilë sorë për para, nuk ka përndodhur sepse nuk mund të dënohem mirë, pse është kështu apo pse është unë nuk po them që ky është rasti sinqerisht, por që nuk mund të mbetet me këtë. Kjo duhet të jetë hapi i parë drejt të vazhdojmë drejt shikaja më të madh. Njerëzit po nuk e besuan këtë dhe ju a them me, me ndëshmëri, deri tani nuk është se po e nuhasim shumë. Këtë frymë në ndryshimin, këtë frymë në gjërat në Shqipëri do të jenë me të vërtet ndryshe. Deri tani Nuk vjen do një farë ere ndryshim. Ma dje, vjen pak e ere ndënjur <të push> në mendimin tim. Vjen edhe pak e ere këshu si gjërat të bëra në rësirë, që ata përvojmi në të dali si dali, o së si qëga gjokja, a të përvojmi një tjetër se askës për qëga mirë, në djerim të... Hidë mjëllë dhe hidë vëjment. Më të mëndën <tër> test and trial, test and trial. Uh, Qëse do të gabim, e të reqim, themi që nuk është këti unë, se Nuk mund të dënosh njerëzit pse janë të pasur. Sepse të dënosh të pasurit pse janë të pasur është njësoj sikur ti shtypësh të varfit vetëm sepse janë të varfër, është e vërtetë. Duan dënuar ata që kanë bërë shkelje. Duhet të paguajnë ata që kanë vjedhur. Duhet që të futen në burg ata që kanë kryer krime. Por jo sepse janë të pasur, apo sepse janë demokrat, apo sepse janë apo kanë qenë me Berishën, apo diun se çfarë. Se Berishën shumë e kanë braktisur. Tanë. Po nuk mund të jetë ajo fryma, sepse ajo s'është frymë. Ajo është era e keqe. Është, çyche, çyche, un mendoj se se këto gjëra duhet të bëhen pa partishmëri, pa politikën mm -hmm. brenda, por ligj. Ligj edhe një fuqi progresive që i ndryshon gjërat për mirë. Edhe mbetemi akoma, shpresë mirë. Ka shiksa un për pallatin jon Rrugo kemi mesazhe të shumta në lidhje me këtë temë, është besmiri që thotë po me çfarë legësh do dëmshpërblehen? Nëse është ndërtuar kundër rregullave, duhet ta pagojnë dëmshpërblimin, ata që kanë dhënë lejet e pallatit dhe ti paguaj që mos i paguajnë qytetarët me taksat e tyre. Unë jam shumë dakord me ty që është shumë, nuk e di se sa do të jetë e mundur kjo, me lekët e shtetit do dëmshpërblehen. Kthej di, ose pastaj ato ti do dëmshpërblej dot më shteti pra ne, se ato janë para tona. Nuk e di. Kjo është punë tjetër. Kemi atë levën, pasaqë thotë ja e prishim pallatin, ja dhe shpëtuam, shpenzimet e prishjes i paguan çdo qytetar i Shqipërisë, shpenzimet e pastrimit i paguan çdo qytetar i Shqipërisë, shpenzimet e rindërtimit të shtitorës i paguan gjithashtu çdo qytetar i Shqipërisë. Ja, po, patjetër ja vlen. Por mendimin tim ja vlen, sepse nëse do rri e gjithë Vlora, pa shtitorën, sepse ka një pallat me me 300 veta që jetojnë në anë, atë të pengohet një një projekti i tër për qytetin, edhe sikur të ishte me gjitha lejet. Egziston ligji që shteti mund të shpronsoj Do kaloj një autostradë, ka të mira madhore Do ndrytoj një idrë centrale, ku të mëse cpar Shteti të shpronsojnë, kjo nuk është një që Theta bënë edhe në Amerike, dhe atje ku kanë pishtarin e liris Ka ligje që shuet, është ligji që e eminent domain Dhe Eminent domain Thot që kur shteti ka një projekt që është më i madh se sa interesi 1 2 3 apo 4 5 individëve, shteti më shpronçon, po, dhe me paratë e qytetarëve sigurisht të shpronçon, e shpronçon dhe leta zëm sikur s'kishte asnjë konflikt. Ktu ka, këtu ka shkëlije, këtu ka, këtu ka, shkelja, këtu, këtu ka një. Kjo është rast tjetër, por gjithsesi, po atë sikur te në lishten, parin, po themi, një ditë për ditësh, për shembull shteti mund të vinë një projekt që të prishë sa pallatet e myshymshyrë që kanë qenë gjithmonë aty, po themi, parkën këto 60-tat të fundit. A mund ta bëj për një projekt më të madh? A do të të duam shpëblej jo këtë botë, ndot në botë. Kupto, është për një të mirë më të madhës. Është për a... një të mirë më të madh. Ajo dy tre vullata. Po. Ndërkohë kemi Gjendit që thotë mos u jepet asnjë lek fare ose leti japi Basha. Tashi. <laughs> tani, tani, tani... mund t'i shisë. Puna tani, tani, tani, është që shteti, si zhiti, por shteti ka hipotekuar këto apartamente, u ka dhën lejet, rregullaja mm -hmm. i kan marr lejet ata, ai në fund fare thotë mund t'dalim para që kanë se Kjo është çështë pastaj. Çështje e drejtësisë. Sepse këtu më vjen përqeshur mua se se këtu është se... orvati i ti. Unë kam shuar ndër këtë temën si lajmet e, sot më ishin, banorët do, do të më shpreblen, kompleksi jon do të prishet, shkelësit para drejtësisë. Pyetja mund ishte para cilës drejtësi këtu... më mik? Sepse këtu Është një pyetje me vend. Këtu s'ka kthën kokën. <hihihi> Tashi, ata trupi gjykuas ishin pjesëz data e thirr relacionit që ministri trahiri kishte çuar në prokurori, se të gjitha gjërat janë bërë Një zybet Njëse, do të kemi tani një fitues Lidhje me kujtësine Apo s'kishim një kujtës aktiv Kemi një kujtës aktiv nga reklamat? A, jo, A, jo, jo, nuk minë Jo, no, okej, okay. atere Unë do t'luaj një klip nga një spot publicitar Mishda, shur sot në kujtësin me serinë Në kemi reklamat Ju duhet të më jepni Me njëherë Në 069 27 222 22, Emrin e produktit që reklamohet këtu Ok, është ai bukur. Tash oh, mjafton. 069 207222. Mos harroni të shkruani emrin tuaj për <laughs> të qenë fitues. 069 2070222, cili është produkti i reklamuar në at Spot më i dashur, Florence and the Machine do vi tani me Spectrum nga Calvin Harris. That's oh. what we call. 9, minuta, MGS, në BFM, jeshi, bikater, dhe në 9:34 minuta jemi me klubin e mëngjesit në klub e Femëri 104 dhe në ekranin e Club TV gjithashtu. <tër> mhm. Mm Çfarë është? Si <tër> do fix. të përgjigjesh dur Sony? Molfix. Molviz. Bravo Sony të lumt e ka gjetur Marlondi. Marlondi. Vau, uh, wow, çrëmrin. Ë uh, me 433 i mbaron numri mm -hmm. dhe ka fituar një kupon te Badikot. Okej, okay, dëgjojmë diçka shumë interesante nga ieri tani. Femrat që meshkujt i me, pëlqejnë. Por kjo sipas shenjës së horoskopit. Unë thënij Horoskop. nis horoskopit. Fillimisht po e nis me shenjat e diënve që kam këtu, po e nis me Blenit që është shenja e Demit. Thuhet meshkujt e shenjës së Demit para pëlqejnë shumë femrat me sens praktik. Me natyrë elegante në të njëtën ko Dhe urejnë shumë femrat Që janë ka natyrë rebele dhe egoista Nërgobë për vazhdojmë me shenjën e Altinit Më pas do them dhe shenjat e tjera Altinit ti e shi gjetari O no, shi gjetari Me shkujt e kësa shenje para pëlqenjë femrat Që janë simpatike, lozënjare, liberale Dhe janë pa para gjukime A ti shome Altin, një idos simpatike, liberale Le zëniare. Saktë, ato gjërat janë çika komplimenta që mund t'i bëni një femre. Kuptoj. Edhe kush nuk do ta pëlqejë me një femër simpatike, liberale pa paragjykime. Duhet të buash në marrëveshje me gjëra të mira, vetëm kjo është për sheshin tip. Altini urren femrat që janë tradicionale, nuk do të interesuar me një femër tradicionale. Ka njerëz që për shembull i duan. Unë s'i dua. Kemë dhe shenjën e Lori. Altin kemi tradicionale këtu në grupin e mëqesës. Po. Po. Ty Jerit kemi rebele, Altin kemi tradicionale. Ne kemi ndaj të dyja këto gjëra. Po. Peshorja është Lorini, ndërkohë meshkujt e shenjës peshore preferojnë femrat elegante, moderne, të sofistikuara dhe që kanë interesa të përbashkëta dhe shija artistika. Ndërkohë oh, që <gjohet> e vërtet, urrejnë femrat që janë vulgare, që kanë sensin materialist dhe që kanë një mungesë të etikës. Mm. Unë e njësa nga jutër 3 dhe më pas mund të vëzdojnë me shenje të të të tëra Atërë, dashi, me shkujt e kse shenje pëlqenjën firme që kanj loj pavarësie në vetë vete dhe që nuk dorëzojnë letë pra, Dhe ndërko nuk pëlqenjë gratë që janë gjithmonë lapalapa dhe i bezdis Lapalapa? -lapa. Kjo shkja në që, që përdojnëm? Kjo e kanë shkujtur, por unë për ecem ato që flasinë papushim okay. dhe kanë gjithmonë një komendë për zëgjo Që janë shumë të ngjitura dhe duke cikur nuk bëndot asë një gjëpa ty Ma që nëtë kesh një lapa-lapa dhe një gjitur nga mbrata Kombinim shumë i keq Ndërko, binyakët janë më të përrirur kërështi femrave që përqenjë dhe janë të shëqërueshme Janë femra shumë të gjalla dhe intelektuale një kosisht Por nuk përqenjë femrat e tërhequra e që përrirën më shumë drejtë tradicionales Pas e kemi gaforen që përqenjë femrat e the gjithashtu. Pra thellësia e së cilës, të thella në mendime është ideja dhe padetësh e vëguria shumë selse. Dërgon nuk pëlqejnë uh, ato gratë që janë shumë tradicionale dhe duken si mamës uet këtu. Tani mund më pak të më shpjegoni pak këtë se unë nuk e kuptoj. Ço duke si duken natyrë si mamë i thyre. Mund të kemi ndonjë tipare për po shkak pra, që janë jese ma në mamë. Kudo është çfarë. Ndoshta. Pastaj kalojmë tek Luani, që preferojnë shumë femrat që janë të sigurta në veten e tyre dhe kanë një personalitet shumë të fortë, por ndërkohë nuk pëlqejnë femrat e ndrydhura, të ndrojtura dhe kjo bëhet kur janë vetë pra. të ndrojtura. Na i lezonë një herë dashin se. Momente intime. Kaq nëolta. Po dashi është vajzore ndije. <gjellar> jo, tashmë mskuja edhe të kundërt tani. Unë isha. Unë isha duke ndënjyer kështu në kamp oti kthe më shumë mendje, me po kam telefonin me dridhin në xhep kështu, <gjellar> edhe mëuktë xhepi përpara kështu ndjen një. <gjellar> I dridhit lezetshëm kështu. Hop e hapta. Ja Molta ju puç. Të puci mëzi. Ju ze në fat. Gërcenimi në thonjë za Gjepojnë shok yes, Ndërko, me shkujtë të virgjëresha Preferojnë femrat misteriose Dhe që janë karizmatike si natyr Por nuk pëlqenjë në vajzat që Kansilje dëmbeleje ja. mm -hmm. Karizmatike të oke okay. <laughs> Faleminderit Elin. Asnjëgjë. Është një listë të tërmish dashur me femrat që u pëlqejnë që skatësosur. Për shenjën e horoskopit. <laughs> për të themi për do të kemi pop cuicin dhe laimet sketch me Altinin tani shkoja për Papa Stromaj, Otai. E. Si thua ti Ganga? Papa Otai. Papa Otai. Papa Otai. Papa Otai. <laughs> papa, Otai. <laughs> papa, Otai. <laughs> papa Otai. Papa Otai. Papa Otai. Papa Otai. Papa Otai.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 Fero moi 1000 fois que j'ai compté mes doigts hey Oûté papa oûté Oûté papa oûté Oûté papa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 Dites-nous qui donne naissance aux si responsables? Ah, dites-nous qui! Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Eh! Bouter va pas pauter! Bouter va pas pauter! Bouter va pas pauter! Bouter va pas Papa dis-moi ouais ton papa sans même devoir lui parler il sait ce qui ne va pas oh, Sacré papa dis-moi ouais tu caches ça droit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts hey. ouais ton papa dis-moi ouais ton papa sans même devoir lui parler il sait ce qui ne va pas oh, Sacré papa Dis-moi où tu t'es caché, ça doit faire au moins 100 fois que j'ai compté mes doigts Et... Elëlla Elëlla. Unë jam James Roma e, ora janë 9:42 minuta, jemi me klubin e Mëngjesit, a ne kemi lajm me skichet me Alfinen. 47 vjeçari nuk pranohet në gjimnaz. 47 vjeçari Agron Dume nga Durrësi u ndiej shumë i zhgënjur për ditën e djeshme kur u ndalua të hyjë në gjimnazin e Nain Frashërit, ku goni vet ka qenë nxënës 31 vjet më parë. Po unë te kjo shkollë jam i tha Agrondomi rojës tek porta kur ky i fundi tentoi ta dalonte. Më te zoti Domi i shpjegoi zotit Roje se ai ka lënë vitin e katërt për gjysmë 31 vjet më parë dhe tani kërkonta të vazhdoj shkollën pikërisht aty ku e ka lënë. Unë Shaul me Pina i godme ato shokë të lagjës më aty afër shkollës dhe pam kalamojt duke hyrë msim dhe mendova me vete, pse të mos shkoj edhe unë me këta çuna e goca të bukura po rikot këtu me këta legenat, po nuk mnden ai Roja, pisburr. Rëfen mëtej 27 vjeçari Për i këthimin e ti të pamundur Në bangat e dies oh. Salim deri të të tjene Zemë së këmë dinim e të kësët bukër më simë ma <laughs> Oke okay. Gati për popkuit Unë kam popkuit si tani Dhe tani Wa! Për gjdo shqiptar patriot Rilindas apo legalist Për shqiptarët e qdo gjinie Për fëmijët Për nënat e fëmijëve dhe burat e nënave Vjen Pop Quiz. Mm. Wow, ta pushim fort me gjithë gocën. Okej, okej. Am. <laughs> um. Mizëdashur sot kemi një Pop Quiz nga qytetet e mrequlluara të kësaj bote. Unë do t'ju jap dy gjëra që ndodhin këto qytete ju do më jepni emrin e emri tij. Okej? Okay? Daccord. Alo. Allo Ambulansa 069 27 22 2 Përgjit përgjit e tuaja 069 27 22 2 Pyetja numër një Pyetja numër një Pyetja numër një Në cilin qytet ndoven Kopshtet e Luxemburgut Dhe Notre Dame Kytes, opo mm. Ute, papa ute <hë> Në cilin qytet ndoven Kopshtet e Luxemburgut Dhe Notre Dame Dekord Mhm. Okej. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Në cilin qytet ndodhen Fontana ose Shatervani Trevi? Dhe Piazza di Spagna? Oh, më e thjeshtë. Në cilin qytet ndodhen Shatervani Trevi, Fontana di Trevi, apo mm -hmm. Piazza di Spagna? Di Spagna. Daport, pyetja nr. Numër... 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Në cilin qytet ndodhen qyteti i ndaluar? Mhm. Mm edhe Tiyanamen. Në cilin qytet ndodhen? Kujdes, brenda qytetit ka një qyteti qytet i ndaluar. ndaluar dhe Sheshi Tiyanamen. Kujdes. Mm -hmm. Sheshi Tiyanamen. Pyetja numër, numër 4. Pyetja numër 4. The City and Chuted James Empire State Building The Times Square mm -hmm. Good ass so The City nice. and Chuted James Empire State Building at Times Square. Mi ju dashur jeni me klubin e mëngjesit 06:09 20:70 222 22, 22, për pjotit, këtë periudhë kujtohet edhe një fillim fare kemi kopshet e Luksemburgut dhe katedralen e Notre Dame, pastaj kemi Piazza di Spagna dhe Fontana di Trevi. Në Piedmont është qyteti i ndaluar dhe Sheshi Tiananmen, ndërsa në të katërtën Times Square dhe Empire State Building, një godinë e njohur. Theim pasfaq klubin e mëngjesit me më shumë ju jeni me Club FM hey, hey, hey. në 104. Hej hej, juvi mëngjesit në Club FM dhe Club TV. I'm undressed by Vodaphone All of my friends say I should move on She's just to know 9.53 minuta, vazhdo një tjeni me klubin e më gjesit, oh, yes. me klep FM 1.4 dhe në ekranin e klep të vëzgjithashtu. U, mirë së keni ardhur në program, i shtashur një përshëndesim që të gjithë dhe ju rejmi dit fantastik e unë jam blenit këtu bashk me jerin, altinin, sonin hello. dhe lorin, hello. Um, tani do të bëjmë me... Mësëm i zaharim shkur për më në temri, thua... Hello Milë Gjesi oh, Milë Gjesi Përshutit Shkemi E kë brezi rikë Shus ta shu Shus ta shu Shus ta shu Shus ta shu Ok Ska gjë Te përbondë tani Se korisjon të një <gjate> Të përbondë të një Të përbondë të pop kuisit Për të mpillur Atërë Në fillim fare Kishim Kopshet e Luxemburgu Si shumë di shikoni në ekran I janë të mrekullu e shme Dhe ndodhen Jeri Në Paris. Paris Në start, exactly. Paris Jeri Medvret, lendet, uh... Bukurati, ja? në vërtetën denët fantastike bukurata në pyetjen e dytë kishim Fontana di Trevi dhe Piazza di Spagna ndondevë mi altin n... oh, Ua, oh, po qalatio, tret, tekti, në në Roma oh benissimo oh poc' Lazio ma va ok ora në Roma në Roma spa fal fyte 3 vjen tek ti me dritnë sy saoni Qyteti ndaluar dhe sheshit tjana men Ndode në Pekin Në Pekin, në Pekin. Uh, Yes, bravo, bravo. Sheshit tjana men një Pekinit Dhe përte 4 e fundit për ty jeri Empire State Building New York City New York City, City. Empire State Building është njëra nga ikonat e këti qyteti Bravo jeri Kusë është fitu e sënë qa? Fitu e së është Matilda Fitu e së <laughs> është Matilda me nëmër 527 dhe ka fitua një orë rëmën sënë oh. Bravo Fitues tjerë për dhën kemi? Jo. Jo. Ne do të okay. kemi dhën të gjithë. Ne kemi dhën të gjitha. U shkon <gib> mirë sot. Një trok ngelin. Kë trok, kë trok. Që bimë që është më i dashur është një program bë, tipik mëjesi. Hajde Xevi. Vjen teju çdo ditë nga ora 7 deri në 9:00. Ne do të largohemi tani dhe i lëm vendin këtij djaloshi simpatik që na vjen këtu. JJ, JJ e transmet pa pandensë është top model por jo. Jo, nuk është top model, në fakt është ideal gjithë të tjerën. Është më turp JJ. Jo, jo. Ja. Ja. Ke modeluar në JJ? Jo. Jo. Jo. Ase kam dërmant. Nuk e kanë. Hajde, hajde të gjithë. Hajde urgjese, hajde. Hajde urgjese, hajde. Hajde këtu. Hajde ni të gjithë. Ka njëri tjetër aty. Ka, ja. Skemi urgjese. Hajde, hajde, hajde. Hajde, ne më njej. Um organizo <laughs> nga ndoshika. Çfarë këngë dëshiron? Çfarë duash ti? Ç'të duash ti? Jo, po kem shumë ajo këngë killer se kam edhe maden... Just another good. Hajde, hajde. Hajde, hajde. Hajde, zi. Ne sigurisë deri të të pësoni staja këtu. Hapni këtë derën sa mos kanë i pastrues. Çikojmos gar në njëri nga këto dera tjetër. Është një floftore këtu në fund fare, ajo parukiera Ledvin. Legend jetë. Gocet, gocet e Kudo uni an gozot e agjencisë ajrore këtu. Hajde, hajde, go... Dori, Xheni, si e ke? Kësh, kësh ik polici që vjen ndonjëherë në banjon këtu. Nëse do të, të krahasojmë po se bëjmë shaka, do të thënë ata s'kan pun këtu, por kanë mish tant të rradhës së programit. Ty të pëlqen kjo killersa apo më thoshai? Po, shumë e bukur. Është video shumë e gjetur, më të pëlqen shumë. Po nuk e mund ta këndoj se ato janë çuna të që këndojnë në më. Unë mund ta provoj një herë, nuk e di. Siç janë çunat që ju gjoko pse keni? Nuk bëhet karaoke, sepse duhet të bëjmë një xemje paraprake e di Altini, domethënë që ne para se të fillojmë emisionin bëjmë një xejë vokale. Ne kanë parë se quick nikte brava. Xejë vokale. Unë fillon me la la la la la la la la la.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 I walk the streets, late at night. Ooh, my love, ooh, my love. Try to blend in, try to hide from you, my love. Ooh, my love. I see through love a sign, each time they pass me by. Ooh, my love, ooh, my love. I try to look away, forget the love. I'm a race of you my love ooh my love So much time has passed away since you, my love, ooh my love I walk the streets at night to get you off my mind, ooh my love ooh my love